Egy. Ezeket kikókáztuk kettő. Ezt a kikukázni szót hogy utálom? Akkor miért használom? Jajajaj! Nem lesz. Nem, nem lesz. Felvilágosította a hogy van ilyen, de most nem lesz legközelebb lesz. 7 óra 32 körül Zója a aztán 8 óra 4 már Márkizai. Addig meg, amit szemük szájuk kíván, az lesz. Ilyen középfokú futás az életem, nagyon szimpatikus egyébként kívülről nézve, belülről egy kicsit. Haj időnként, ahogy a kanyarokat veszem. De... 17-e van. Szerda. 6 óra ötven kettő. 06171242. Itten tudnak hozzám kapcsolódni, ha akarnak. Nem muszáj, de lehet. Szeretnék visszamenni hozzá, kedvesem. Megvántam mindent igazán, hitel. Rájöttem, hogy nálad jobbat nem talál, senki sem, egyszerű kedvesem. Szeretném kezet fogni újra csendesen, üni és elmesélni, hogy mi volt velem, úgy zajlik az élet, De én egyedül megyek. De én egyedül megyek. Csak téged várlak. Csak téged, téged hívlak. Lak. Új kedvesem! Szeretnék visszamenni hozzá! Visszamenni hozzá, kedvesem! tiri di di di di di di di di Nem, hát itt itt it it it benne vagyunk az adásban mind a ketten. Mondja a szívet. Good and good. Tehát egy 12 egészen 7 óra 32-ig az fog zajlani, amit akarnak, akkor aztán több kiló papírt kirakok az asztalra, és elmerülök az összes tengerben, ami a kejfejjel csitma körülveszi. Elkezdhetnék magamról meg az életemről mesélni, de akkor nem tudom, elfáradnék 7 óra 32-ig, és ahhoz nincs kedvem. Így aztán kiderült, hogy rólam nem lesz szó, de Önökről még lehetne szó. András ebben voice lett? Egy-kettő, vagy nem? Hogy <Szorítan> mikor jön már a Télapó? Talán december 6-án. Én sose tudom, hogy a Mikulás a Télapó ezeket épp úgy kavarom, mint a jobb és a bal kezemet. Valamit elmesélek önöknek. Mégse. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bányi Sándor vagyok. Érdekelne a, a tegnapi hosszú interjúról önnek egy ilyen átfogó vagy összefoglaló véleménye. Én nem tudtam a munkám miatt az egészet nézni, és még nem volt alkalommal visszanézni se. Nagyon érdekes volt számomra a fiatal ember aspektusa, hozzáállása az önök közötti, kapcsolat, és viszony az interjú során. Illetve hát az is, amiket elmondott, érdekelne, hogy, hogy ön hogyan látja. De akkor nem el? Nem, nem, itt maradok szüvesen. Um, először is tisztázzuk, hogy a network működött. Bezeg és Varga aki Bezeg a felesége, ők hozzám közel álló személyek különböző okokból, és az ő hitköznapi munkájukat, Bezeg jobban, Varga Klárait, kevésbé, befolyásolja, már itt munkailag, a Covid. Üh, viszont mind a ketten érdeklődnek üh, egymástól függetlenül, és együtt is, mind az iránt, ami itt a világban történik, és üh, Bezzeg Attila, én már meg nem mondom. Tehát körülbelül olyan vagyok, mint valami hegyi patak. Az egyik pillanatban még itt vagyok a következő pillanatban, meg már a következő országban, a harmadik pillanatban meg már belefolytam egy nagy folyóba, és fogalmam sincs, hogy az identitásomval mi van. Tehát fogalmam sincs, hogy mikor hívta fel a figyelmemet Pártos Balázsra, e és milyen körülmények között Bezzeg Attila, de az egészen biztos, hogy az valamikor pénteken vagy szombaton lehetett, mert ahogy én szoktam, tehát erre nincs semmi magyarázat, erre valójában a működési elve van a magyarázat, eh, aminek ugye a következményét megitta már szegély lányom, aki megkérdezte tőlem, hogy szeretem és mondtam neki legalább annyira, mint a munkám, most se fog magamnak megbocsájtani, azonnal megkeresem, Egen, ez egy egész eredtelentes mondat volt. Azóta igyekszem sokat korrigálni, csak az, az igazság tudja, hogy ez a kejfejáncsi akkor kejfejáncsi, ha én 2000 fokon égek. Most 2000 fokon égni az a legkülönbözőbb korban se könnyű, a mostaniban pedig hát nehezebb, mint korábban volt, és ennek számtalan oka van, de az életkor is belejátszik, és sok minden egyéb, de az ember nagyon igyekszik fenntartani, csak úgy működik. Tehát azonnal felhívtam ezt a akkor még nem tudtam, hogy fiatalembert, akinek megtalált, írtam egy messenger üzenetet, aztán megtaláltam a Facebook oldalán a telefonszámát, mert az publikus. Uh, gyakorlatilag másodpercek alatt kiderült, hogy uh, egy bőbeszédű ifjúról van szó, mert én is bőbeszédű vagyok, de mondta, hogy kér 5 percet, és akkor negyed óra múlva mondtam, hogy nekem el kell köszönnöm. És valójában itt egy olyan effektet lehetett tetten a tennapi beszélgetésben, amely néhány emberre áll. Tehát van néhány ember a környezetemben, akik ha azt mondják, hogy nem gondolnék-e figyelmet fordítani, vagy utalnom kell ennyit és ennyi pénzt a, nem tudom, a fővárosi önkormányzatnak, a Fidesznek, az MSP-nek, a George Bushnak, vagy az Úristennek megfelelő rész aláhúzandó. Akkor ezt megteszem, ha azt mondják, hogy meg kell operálni, akkor megoperálnak. Tehát akiknek gond nélkül hiszek, vagy feltételek nélküli bizalmamat élvezik, ebben nagyon nehéz belekerülni, és ez valójában a fatalista létemmel van összefüggésben, mert ilyenkor kikapcsolom a gondolkodásomat, az összes ha eltűnik, és azt mondom, oké, okay, és akkor ez lesz. Uh, és valójában megbeszéltem bele ezt a tegnapi találkozót annyira, hogy miután érzékeltem, hogy ebbel az úrral nem lesz könnyű telefonon, felajánlottam, hogy elmegyek értem, kiderült, hogy tőlem nem lakik távol, ő mondta, hogy el tud ide jönni, de Führer lefele az a legbiztosabb, értem megyek, mint hogy haza is vittem. Aztán a hétvégén úgy alakult, hogy különösebben készülni a szónak abban az értelmében, hogy például a mai interjúimra készülte meg, ahogy általában készülni szoktam. Nem tettem, eldöntöttem, hogy egyharmad, kétharmad arányban lesz a beszélgetés egyrészt róla, másrészt arról, amit csinál, mert hogy maga, az egész személyiség felkeltette az érdeklődés, mert attól függetlenül, hogy már az elején tisztáztuk, hogy van ez a nem mániás depressziója, de valamiféle akármia, ami befolyásolja a létezésben, Végül is ez nem volt egy egészen jó döntés, de rossz döntése volt. Én azt gondoltam, hogy ha beszélünk róla, akkor ez valamit old a kettőnk közötti kapcsolatba, és akkor oldottabban tudjuk beszélni a második és a harmadik részt. Semmilyen problémát nem okozott. Én azt gondoltam, hogy akkor felfestek egy freskót, egyébként ez meg is történt, szerintem a maga nemében szórakoztató volt. Aztán egy viszonylag hosszú felvezetés volt, illetve nem is hosszú, hanem nagyon hosszú. Tehát a dolog lényege a végén volt, de ebben benne volt egy, egy, egy portré is valakiről aki, ahogy szokták mondani, volt már minden, csak halott orosz katona, nem? És mintán 47 vagy 48 éves, valószínűleg rengeteg dolog lesz is. Maga a, az a modor, a, tehát az, az, ahogy egymással beszéltünk, az két olyan embernek az egymás közti beszélgetése volt, akik életükben először találkoztak, és nem lehessen tudni, hogy fognak-e még valaha találkozni, és ez volt az, ami a tegnapi műsort ebben a formában összehozta, összepakoltunk, és aztán hazavittem őt a lakáser. Értem. Mi, uh, volt, mi volt a kérdés mögött? Hát az, hogy, hogy mennyire ért ön egyet azokkal a következtetésekkel, erre lennék ki, vagy erre lettem volna kíváncsi, hogy mennyire ért egyet azok a következő következtetésekkel, amiket Pártos Balázs, ö, levont? Hát nézem, nem vagyok nagyobb mértékben egyetértő, vagy kevésbé, mint bárki mással, nem értek hozzá. Tehát attól, merünk a legkülönbözőbb beszél, emberekkel beszélgetek a Covid-ról, attól, még nem lesznek egy vírus szakértő, fogalmam nincs. Azt gondolom, hogy nem hangzottak el tegnap olyan dolgok, ami miatt nekem itt most a sarokba kéne bújnom és nem, hogy rossz tanokat tettem közé. Azt, a hogy meg... őnt ez foglalkoztatja, azt megértem, de se felkorbácsolni az indulatait, se megnyugtatni, nem fogom tudni. Jó, megértem. E ő azt mondta, hogy ez a hajó elment, és hát majd az elkövetkezendő napokban tapasztalni fogjuk, hogy a... Számok hogyan uh, szabadulnak el, azt pedig látjuk, hogy uh, a világ erre, a világnak ezen a térfelén hogyan reagál. Nagyon szépen köszönöm, Meg nézni teljes egészében. A vége, a vége az, az, az, az egész lesújtó. És az, az, az meglehetősen adatokkal alátámasztott. Tehát, ha nem látta végig, akkor, akkor azért ez egy súlyos hiányosság. Én végig itt voltam, amikor készült az interjú. 061-712-42 Valamit elkezdtem, de már nem tudom mit. Lányt. Kedves volt és szép. Kedves volt és szép. Szemébe mindig. Szomorú tüzék talán. Különös fény élt. Hát ez nem jött össze, nem jól emlékeztem. Arc a halvány volt. Sose tudtam él. 06, 21242, sápadtó, áll, mint egy drága kő. Mindenki is! úgyhogy soha nem senki, már! Nincs, nincs már! Ismertem oh, oh, is, is, egy lányt, kerves volt és szép, arca a ismerem rég Jajjaj Mosolyán közön. Szeme villant még Tán egy fagyott köny Csillog mint a nyék 061 712 12 712 12 Soha senkit, nincs, ó, nincs, ó, senki escs már ismerte vegyel, ismerte vegyel, ismerte ismerte ismerte Azt írta XY, aki férfi, fia úr, eddig önnel ébredtünk, most pedig önnel fekszünk. Ma is hallgatni fogjuk gyermekeinket, jöttünk meglátogatni Tempébe, nagyobbik lányunk pedig San Franciscóból repült de majd két év után ölhettük magunkhoz. A tegnapi beszélgetés pártos balázsjal szuper volt, hogy miért is írtam ezeket a sorokat, csak úgy üdvözlettel XY-nék. Konkrétan a írta az egy férfi 061H, az Lehet mutatni ennél nagyobb aktivitást is. Bu koruja parkam születtem szabaddom konektorozórrom -e. Csak malacnak is hívhatsz, szerdán a ja, nagyon muszáj. Kerek a fenn nekem, a bevágyom. Zavarnak a lagyat. Kergetem a farkam, a kutya leszek. Kis malacnak lenni, itt de nagyon vidám. Ez az én terepen nagyszerű az élet. Az udvar visszavág. Az ember csak még urodisznó aztán. nagyszerű az élet. Jaj, igen. E? Muszáj, hogy én mesélyek önöknek! Alszikakakas, a betkeraliba, alszik a merre árok a tarigak a, a, tarig a tiba. Szombaton este, hogy disznó, disznónyí. Táncolni szeretek, hallgatok a bárányok, felesen la kutya. Moziba is járnak a beszüzet a vida, az én nevöm bégy, bár szívesebben lenné Jóska. Disznókat tehenák nagyszerű az élet, az udvar visszavág. Az ember Na jó, csak bávó, a, arat, disznó, a Nagyszerű az élet, az üdvar visszavár. Az ember csak bávó, mikor Most fel kéne sorolnom, hogy mivel kapcsolatban lehet telefonálni? Az nem ez a műsor. 061 712 42. 4 fok van. Vagy több, vagy kevesebb. És szerda van. Várjuk meg ennek a számnak a végét. Már nem tart sokáig. Okay. Kérem a helyes megszólítást. Zsíges, jó reggel! reggelt, édesem! Uh, egyrészt jelezném a műszaki kollégáinak, hogy nem kaptam ma reggel Facebookos értesítést, amit mindig kapok, és uh, csak véletlenül... Csak, kérlek, hogy ne legyen rutin az élet. Igen, igen, mondom, maga késik, vagy mi van, úgyhogy jelezném, hogy ezt nem kaptam értesítést. Ez még nem hát, a halál, az... Még... Ez még nem, de, de azért besatlakoztam, és érezném, <gül> hogy a teljes tegnapi adását feltettem a volt gimnáziumi osztálytársaimmal közös levelező listára, ugyanis ott meglehetősen sokan ellenesek. és hát... Tulajdonképpen más... ez az egész oltásellenesség lehetne olyan, mint egy cigarettás doboz, nem? Tehát, hogy meg fogsz halni. Ennyi, pont. Egyébként is meg fogsz halni, de így sokkal hamarabb. Hip-hop. És ráadásul meg sem le... Nézze, meghalni nem tudom, milyen, ezt egyszer teszi az ember. De intenzíven lenni, ahol az embert nem látogathatják, Igen. ahol az ember el van zárva a környezetétől, intenzíven se voltam még. E, azt nem kívánom senkinek. A cigizobozorral jut eszembe, em, emlékszik a Furman a nevére? Hogy ne emlékezni? Itt van előttem az arca is most, hogy említette. Ugye én kisebbségi hivatalban dolgoztam, és ennek kapcsán mellés sok közös projektünk volt. És ő mondta egyszer, sose felejtettem hogy ő azt fogta mondani a trafikban, amikor kérje a cigarettáját, hogy nincs ember olyan fejlett, hogy hogy könnyű halál, mert valami mi valami volt, hogy, hogy hosszú és fájdalmas halálhoz, az elején még ilyen feljön volt, aztán ő olyat kérni, gyors és könnyű halál. Aztán a szegény meghalt. De kb. én érszik, hogy ez, amikor beszélgetek, hogy ez beszélgetek magával. Úgyhogy ennyit erről, de visszatérve az oltás de szóval egész neveképesztő, és... és Ráz, az oltás ellenességben köszönöm, hogy hívott, az az érdekes, hogy a társadalomnak ez a fajta viselkedése, aminek egyébként van jelentősége, mindig van jelentősége a társadalom egy jelentős rétegének különböző dolgokhoz való viszonyulása, de ennek a jelentősége most még minkkel meghatározott. De nem találkoztunk ilyen jelenséggel. Se nem találkoztunk oltáspártiakkal, oltásellenesekkel, de az a jelenség, ami mögötte van, az egy vadi új dolog, az fel kell tudni dolgozni. Ez nem egy könnyű dolog egyébként. Azoknak se, akik beadották maguknak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye a Lang Györgyének ezzel a zenével, ezekkel a zenékkel küldjünk jó egészséget és mielőbbi gyógyulást. Ezért ne, neki, meg a kóbornak. És mindenkinek. De hát ebben a műsorban kevés véletlen van, az viszont jól jön. Rajtamulna, akkor a balás fecúnak is gyógyulás kivennék, mint ahogy örülök, hogy Pervusza csóó meggyógyult. Nem tudom ott összes embert fölsorolni. Sajnálom annak a 160 néhány embernek a hozzátartozóját, aki tegnap előttről tegnapra halt meg. 10 ezer még a! Így ezek! 0 az 1, Valamit állítottak itt az intenzíven. Tízezer lépés kéne csak, ez milyen kibabrát jó szem, tízezer ölt talán nap, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bihar Éli vagyok. Csoka! És valamelyik nap láttam Gerű Andrást a tévéből. Én is láttam valamelyik nap a Gerű Andrást a tévében. És teljesen megdöbbentem. Én is teljesen megdöbbentem. Kovitos <laughs> lett ő is. Nem hinném, ha most nagyon szemtelen akarnék lenni, azt mondanám, hogy kedves Bihar Hildi, így néz ki megöregedett. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ne megöregedett. Viccer velem ha kovidos, akkor nem megy, egy egy beteg ember nem megy a stúdióba. Megöregedett. De, de meg. Megöregedett. Megöregedett. Van ez így. Az idővas fogáról beszélgetünk, az idővas fogáról. Lehet lehet beszélgetni az idővas fogáról? Van. Láttam. Meg hallottam is. Láttuk, hallottuk. Ami a látványt életi mindannyian lehetünk Gerű Andrások, amit hallottam, a tekintetben már óvatosabban fogalmaznék. 0-1-700-12-42 Tízezer lépés kéhe csak Tízezer boldogtalan nap elsszakított Nuat 712-2 csak folyton folyvást A benne van, hogy önök mikor lesznek kovidosok. És hogy akkor mit csinálnak? Egyáltalán ez a kovidos, milyen szó ez, hogy kovidos? Tudna már a pitlive ez a betegség? I don't Balázsnak is és egyáltalán mindenkinek gyógyulást aztán vannak a mentálisan betegek Covid-tól teljesen függetlenül 061-712-42 Erő Andrást annyira nézt, láttam, hogy volt egy ideig, hogy csak azért néztem a műsort, hogy jól látok -e. De ugyanígy néztem a Schiffert meg a Smitmáriát együtt, nem tudom, hogy az már a Solyom bejegyzés után vagy előtt volt. -e. Na ja, nem hívnak, akkor megeszem ezt a banánt, akkor talán még nem leszek majom. Ez milyen majom rasszizmus, nem, hogy a banáról mindjárt a szociáljuk, A szociálom. Amberak 04 712 42 Voilà, mi csak törtint mókor gerü andráson kívül. Ne hívj Nem, nem. Amberk is bizopis. Ez a kapitalizmus. A kapitalizmus elhozta a banánt. Mit nem adtunk volna annak idejei banánért? És most jobb? Jobb. Ettekintetben feltétlenül. 7 óra 23 van, ez pont 12. Na jó, én többet nem biztatom Önöket, ha hívnak, hívnak, ha nem, akkor durván 10 perc múlva felhívom Zója Katarovát, aztán a Márkizait, és a Márkizai után pedig úgy eltűnök innen, ahogy idejöttem. It's not too tough. karaoke itt nem rakok be. Tévedtem, elnézést. Elfelejtettem olvasni. Ez lett volna eredetileg. a mi Egyszer egy rádió, ez egy reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy szégyeljétek magatokat. Meghallott ezt a világ összes embere, és mind elszégyelték magukat, csak a magyarok nem. Ők gyorsan kikapcsolták a rádiót. Nem tudom a nevet. Gyötsd, neked, ha megtalálsz a keresnél Nem tudom a nevet, hogy kiállt keresnél hogy bejárok, vissza, nem találok Nem a keresnél Didi-di-di-di-di-dam Bam, bam, bam, bam. kül, Ő volt hozzám a legközelebb álló egyértelműen az Omega-ból. Fantasztikus pali volt. Fantasztikus pali van. Hát akkor vegyük be, hogy a betelefonálós résznek vége lett. Kit és hop, nem tartott sokáig. Hogy segítsek neked, hogy megtalálja, keresnél. Nem tudom a neved, mit kiáll, csak neked, hogy megtalálja, keresnél. Étlen útra keresnél. Jó, jó, hogy van puskám, nem? nem? Lenne, nem lenne. Megtalálja, keresnél Utol kell találnom magam Utól kell magamat találnom, ezt mondtam Na jó, ennyit a puskámról Jó reggelt kívánok, Fiala János Jó reggelt úgy. kívánok. Tennaf volt igen. egy beszélgetés, egy euh, ilyen autodidakta, de azért nem teljesen a falról, ma, falvédőről, ma lejött fiatalemberről, akivel a beszélgetés gyakorlatilag, ő ilyen matematikai módszereket alkalmaz. Igen, nézte. Igen, azt, azt hallgattam egyébként, véletlenül, de sikerült. <sírt> szóval volt. ő gyakorlatilag azt mondta, hogy itt most már csak abban lehet bízni, hogy a lovak így elszabadulva hova viszik a szekeret, mert hogy egyébként a szekér megállítása az nem lehetséges, hát le lehet róla ugrani, hogy az mondjuk ebben az esetben mit jelent, hogy az ember öngyilkos lesz-e annak érdekében, hogy ne legyen covidos, ezt nem tudom, de sok szempontból meggyőző volt, amit mondott, és hát leginkább az ember a jövőbe tekint, hogy mi az, amit annak érdekében kéne tenni, hogy hasonló ne történjen, ha igaz, az a tétel, hogy ez a hajó már elment, hozzátéve, hogy ez a hajó úgy ment el, hogy novemberben, decemberben és januárban számos embert betegít meg, viszkórházba és visz magával Hádész birodalmába. Uh -huh. Ön mit gondol uh -huh. erről? Miközben rengeteg részlet van, ugye a gyerekek beoltásától kezdve Hollywoodig, ahol nem oltatják be magukat a sztárok, de ezek a gyerekek talán fontosak, a hollywoodi sztárok kevésbé, mert lehet, hogy róluk többet írnak. Mi az ön mai üzenete, amit ki lehet Igen, venni a palacból? Mert... Én uh, ugye jóslatok nem <gül> foglalkozom, mert ez uh, most uh, perpően át lehet. Én szerintem ez lehetetlen megjósolni, hogy merefelé visz minket a járványt. Viszont uh, neki uh, sok mindenben igaza volt uh, abban, hogy <coughs> típusan, uh, megemelkedett a halálozás uh, annak ellenére, hogy uh, beoltottak száma eléggé magas. Uh, nem csak uh, bulgáriában, ahol nagyon-nagyon kevesen oltottak be magukat. Ott Jó, álljunk az itt az meg egy pillanatra. Miért oltották be magukat ott olyan kevesen? Önnek mi erre a magyarázható? Tehát egyáltalán ott, mi arra a magyarázat, hogy egyik országban ennyien, másik országban annyian, és most nem egyes régiókat veszünk figyelembe, hanem országokat? Most, ott azt tapasztaltam, hogy az orvosok nagy része, az orvosok között is az átoltottság 40%-os kb. Szóval ott is nagyon sokan szkeptikusak a vakcinákkal kapcsolatosan. Uh, amit nekem ugye nehéz volt. De ez egy genetikus ne. vakcina ellenesség, aminek semmi értelme nincs. Tehát, miből ered? Tehát még nem igen, is... az új vakcinákkal, igen, főleg az új vakcinákkal szemben voltak szkeptikusok, és mindenféle teóriákat hisznek, amit... Jó, de hát miért nekem... Oroszországban vagy Bulgáriában terjed ez jobban, mint máshol? Uh... Hát, sőt, vannak könyvek, tele van az internet, lefordítottak mindenféle szeptikus könyvet is, és ott árulják a könyvesboltban. Egyszerűen érhetetlen teljesen, hogy pont az orvosok miért. A másik az hogy a hivatalos kommunikáció az mindig azt. Fordítva mondja annak, ami, ami igazán történik a kórházban, úgyhogy ez részben az is hozzájárult ehhez a szkepticizmushoz. Például a szeptemberben már lehetett tudni az, hogy a kórházban az intenzívben fele ennyien vannak az oltottak, mint a nem oltottak. És körülbelül itt is ez volt a helyzet szerintem. Úgyhogy itt, én úgy gondolom, hogy most az orvosoknál akadt el a dolog, és hogyha ők így hozzá, a tanárok is hasonlóan, akkor, akkor a többiek is uh, utánok mennek. Azt árulja nekem, hogy akkor, amikor mindenki reménykedett, hogy mi hamarabb lesz vakcina, akkor ön gondolta volna azt, hogy lesz vakcina, de a vakcina létrehozza másodpercek alatt a vakcina elleneseket, vagy szkeptikusokat és szkeptikusokat. Gondolta volna, hogy ez Az... ilyen mértékben lesz jelen a világban? Annyira nem, de az, az is olyan tapasztalatom is van, a legérdekesebb tapasztalatom, az volt, amikor az eddig uh, osztálytársam, aki uh, professzor, uh, toxikológus, uh, tanszékvezető <gül> az Orvosi Akadémiát, hát ő volt a legbuzgóbb <gül> uh, híve ennek, ezeknek a vatteóriáknak. úgyhogy ez, ezt én sem értem. És uh, um, van olyan a, emberek ezzel foglalkozik. 100 os átoltottság esetén, ami nem létezik, de legyen igen, csak 95. Igen. Ez az egész, ami most van, ez nem lenne? Nem lenne. Nem. Biztosod nem. Biztos, nem. Úgy, ahogy az oltás le lett bonyolítva, az szerintem hibás megközelítés volt. Mármint mi? És a, hát az, hogy Hogyha az ember nem tudja azonnal is gyorsan beoltja, beoltani a, a lakosságot, akkor folyamatosan karantén alatt kellett volna tartani. Mármint legalábbis nem teljes karantén, de részben karantén szabályokat betartatni. Itt az a lényeg, Azért költem ezt a, a cikket önnek, amiben tulajdonképpen az angol álsó volt egy bizottság, amelyik azt vizsgálta, hogy miért... A, a, a védekezést Angliában, miért, mármint Nagy-Britániában miért végzett ennyi halálos esettel, szemben más országokkal, ahol sokkal kevesebben haltak meg. És az volt a következtetésük, hogy a vakcina, csak vakcina, vagy vak, vaccin only a stratégia helyett ezek az országok, plusz vakcina stratégiákat alkalmaztak. Ami azt jelenti, hogy vakcina mellett más védekezést is alkalmaztak. Maszkviselés, távolságtartás, tartás. Kínán kívül miről beszélünk még? Szingapurról, Tajváról? Uh, nem, uh, most csak az európai országok. Uh, Tehát akkor nem az a tétel van, amit Duda professzor mondott, hogy ugye a, az autokrata a tekintetben uh, nagyobb szabadsággal rendelkeztek, bármennyire is ellentmondásos a mondat. Én, én kimondottam tudásdeficetről van szó. Hogy azok az országok, ahol tényleg a tudományos tírneket figyelembe vettek, és beépítették a... a... Kik voltak az élejárok. Például Dánia, majd meg lehet nézni, úgy, úgy emlékszem, hogy 2700-an haltak meg összesen a lakosság, meg hasonlít létszámban a magyarhoz. A legtöbben mégis Bulgáriában haladtak meg, Bulgária meg Románia, ott Oroszország. Abszolút az intelligencia és tudás. De jól értem azt, és ön is azt mondja, hogy ez a hajó már elment? Hát majdnem ott Mert ugye tartom, tegnap azt hangzott hallom. el, hogy talán minden harmadik családban van már ott a, a vírus, függetlenül attól, hogy ez ki van nem mutatva vagy sem. Magyarul, hogy azok az úvintézkedések, amelyeknek a jelentőségét korábban ön is hangsúlyozta, hát nem azt mondta, mint hogy halottnak a csók, mert ilyet az ember nem mond, mert azért sem mond, mert ha, ha ez van, akkor, akkor meg azért nem mondja, de mégis úgy tűnik, hogy ez egy... Hát, hogy majd válaszol. Nem, nem, nem. Itt abszolút fontos ezeket a szigorításokat bevezetni, mert most a gyerekeken van a sor, de azokat meg kell védeni. Mert eddig úgy volt, hogy ők átvészelé ezt a fertőzést, de a deltavariánsal ez könnyen, de a delta variánssal ez részben megváltozott, ezt már indiai esetekből tudjuk. Uh, úgyhogy ez létfontosságú az, hogy a vírus meg kell akadályozni. A gyerekek Még az melyik korosztály a... most? Hát uh, 18 évnél fiatalabbak fiatalabbaknál. Ott mit mutat De... uh, a tapasztalat, a halálozást illetően? Hogy mennyi, én csak uh, az amerikai uh, az adatokat hallottam, Igen? hogy Sobb? ott... Uh, Hát nagyon-nagyon drasztikusan megemelkedett azoknak a gyerekeknek a száma, akik az intenzívre kerültek, és azok között is sokan meghaltak. Egyébként Bulgáriában is elég sok gyerek halt meg sajnos nagyon súlyos szövődményekben. A gyerekek átoltottsága követően... Magyarországon, illetve az Unióban, de maradjunk Magyarországon. Én lassan Igen. elvesztem a bevallom őszintén. Milyen? Az kicsi valószínűleg, mert itt a szülők hozzájárulás kell, és itt nagyon kevesen járultak hozzá. Melyik az az alsó, tehát melyik az a kor, ahol na már lehet oltani most? 12. Magyarországon 12, Amerikában bászi szem 5 éves kortól kezdve, ott beállítottak a vakcinát, a Pfizer ügyemlékszem. Tehát ma már nem igaz az a tétel, a szerint a gyerekek hordozók és nem elszenvedői a vírusnak? Nem, nem. Ez, ez a vírus, a delta variás, ezerszer fertőzött mint az alfa. gyakorlatilag, aki ma beteg Magyarországon, vagy vírusos, azok mind a delta vírussal vannak megfertőződött utalban. Gyakorlatilag ez van, és a delta variásnál van a delta plusz, ami rományi és bulgárjában is előfordul, az még annál is veszélyesebb. Úgyhogy... A delta plusz mit tud, vagy mit nem tud a nézőpont kérdése a Deltahoz képest? Azt a vakcinák nem védik. Kész? Egyáltalán? Hát olyan mértékben, ami nem igazán számít. Uh -huh. Igen, ez egy újabb mutáns, vagy ez micsoda? Ez egy szubvariáns, amiről én keveset tudok, csak azt hallottam, még nem volt időm utána nézni, például, hogy mi, mi az a plusz mutáció. Itt a különbségek már nem az úgynevezett receptor binding domainben vannak, a receptor kötő helyben vannak, hanem a olyan mutációk keletkeztek, amivel a vírusnak a replika, a dns az ellenes replikációt gyorsítja. Úgyhogy sokkal nagyobb az úgynevezett virus load, vagy vírusterhelés, ami írja, ami az adott embert sújtja. Van sokkal több vírusterhelés. Néhány orvost így, néhány orvost amúgy vesztettem el, és hát ugye nyilvánvalóan nem fogom elmondani, hogy kit hogyan, mert nem állna a érdekemben, mm -hmm. meg nem hiszem, hogy ezzel a dolgot szolgálnám, de nem akarok újabbakat elveszteni, miközben e, a közelmúltban mesélte nekem valaki, de ez a mesélte, ez egy rossz szöveg, mert olyan, mintha ez valami anekdóta lenne, hogy azzal például nagyon nehéz ma előállni, miközben a kutatások azt mutatják, hogy a harmadik oltás, vagy a második oltás, de konkrétan azt hiszem, ez a harmadik oltásra vonatkozott, e, átmenetileg hagy egy olyan kaput a vírus előtt, Eh, amelybe a vírus be tud költözni magyarul, Igen. hogy annyira nem Igen. meglepő, hogy meglep, eh, megvetekszenek eh, oltottak most, hogy ez közvetlen az oltás után, vagy nem közvetlen utána van, ennek a, természetesen van jelentősége, de ez közvetlen az oltás utáni eh, helyzetre vonatkozott, eh, amit most fedeztek föl, eh, és aztán azt is kimutatták, hogy ez a rövid idő, ez talán egy hét-tíz nap, utána van egy küzdelem a szervezetben, és aztán abszolút megfordulnak a viszonyok, és a, a, az Oltás tökéletesen legyőzi azt, amiért egyébként az illető az oltást kapta, és az illető egyébként nem betegszik meg súlyosan, de vírusos lesz, és számos ember nem érti, hogy hogy létezik az, hogy azt követően válik vírusossá hogy beoltották. Nagy kérdés, hogy ezt például valaki hajlandó-e úgy elmesélni a népnek, hogy közben nem fél úgy a népharaktól, hogy az elsöpri őt, és nem a tájkoztatás szolgálja, hanem pont az ellenkezőjét. Hát igen, itt, itt én azért mondom, és az orvosok is valószínűleg. De ön arról, arról tud, amiről én beszélek? Ez egy tudott dolog. Ez egy tudott dolog. A sejtek felszínén van az úgynevezett SC-receptor, amihez kötődik az antitest. És hogyha az antitest hozzá van kötve a vírushoz, az be tudja vinni a sejtbe. Ez, ez ismert dolog, és itt ennyi a vírusnál is felfedezték, nem mindenkinél nyilván. Én azért is régebben is telefonáltam be, hogy nagyon fontos, hogy az oltáskor ne legyen fertőzött az ember, és az oltás után nagyon is nagyon vigyázzon, kerülje a tömegeket, viselje maszkot, maradjon otthon, stb. A, vagyis az oltás után közvetlenül, addig, ha mi kialakult tényleg a védettség. Úgyhogy ez... Ugye láthatja ez azt a mizériát, ami a világban van, de maradjunk Magyarországon, a kötelező oltással kapcsolatos úckodás és... A távolságtartásnak hát a többé-kevésbé megszűnése, a masz használatnak egy teljesen egyéni része, leszámítva a tömegközlekedést, vagy a mozikat, mm -hmm. vagy a színházakat. Végül is az emberek felelőtlensége, hát ha ez, erre ez a jó szó, nem tudom mi a megfelelő szó, a mindennapokban konkrétan látható, mi az, amit ön ma 2021. november 17-én célzatosnak tart? Hát azt nem Nem kedvel, tudom, szerd, az 16 az... A 16-varos, azt, azt hiszem, hogy nem tanulnak a A magyar adatokat. Zavarottam. Igen. Sajnos a magyar adatokat nem ismerem. Azt tudom, hogy bulgáriában fontolgatták egy darabig. most egy kicsit várnak vele. A total lockdown. És ezt a Boris Johnson nem zárta ki Angliába sem abból kiindulva úgy gondolom, hogy valami veszélyes dolog jön. <gül> uh... És, az és a, csinál, az a kötelező az oltás, a... oltás, és az, ami ugye két oltás között most mennyi idő telik el, és a második oltáshoz képes még mindig mennyi idő telik el. Tehát valójában felmerül az a kérdés, ami korábban nem is létezett, hogy ez a versenyfutás a vírussal egy bizonyos átoltottság fölött milyen értelemmel bír hozzátéve, hogy a, az oltásoknak a, az, a hatá, hatékonyság az emberek szervezetében mennyi ideig tart, hol lesz a következő muta és hol lesz a következő negyedik oltás, uh -huh. és ez a versenyfutás, ez meddig és hogyan tart? Hát az biztosan lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol elérték a 80 fölötti átottságot, tehát a Franciaország, úgy emlékszem, Portugália volt az élén, ott nagyon jók az adatok, és sokkal kevesebben hallnak meg, vagy fertőződnek meg, vagy intenzívbe kerülnek, ott viszont, ahol ez csökken, akkor barhuzámosan vele ezek az adatok rosszabbulnak, például, hogy többen vannak az intenzíven, többen halnák meg, és itt a, a csúcson megint Bulgária van, de Magyarországon is eléggé romlottak. Romlott Bulgáriában ez milyen belpolitikai válságot vagy belpolitikai helyzetet idézett elő, vagy semmiet? Tehát mennyire van kírva Bulgáriára a, az, mint annak idején a boltokra, hogy tatarozás alatt zavartal üzemel? Ilyen halálozási adatok mellett Bulgária mennyire működik zavartalanul? Abszolút nem működik, azt tudom mondani. Nem működik, most már harmadik választáson vannak túl. És ennek köze van a, a választásoknak, köze van Formány, a Covid-hoz? Szóval ez, ez a lényeg, hogy minden párt ellenzékbe akar lenni. Senki nem a... ez, ez Ez valami csúsz, <gül> Ilyen még nem tapasztaltam. <gül> Senki nem akar elvállalni ezt a helyzetet ennyi antivaxerre, meg, meg uh, örültsége. Viszont ezt ez, ez is tapasztaltam, hogy uram az az antivaxer, aki nem mindenféle teóriát elhíz, hogyha azt mondják nekik, hogy Németországba csak úgy mehet, hogyha van oltás igazolványa, Másnap oda megy és beáll a sorba, magát. Ez is egy fura dolog, tényleg. Ugyanez az ember. Az úgy néz ki, hogy a német hatóságnak elhiszi, a hatóságnak meg nem. És hát vagy az a vágya, mert... hogy beengedjék Németországba, nagyobb annál sem, mint hogy fenntartsa ezt a szkeptikus És az a másik, hogy valószínűleg a túlélési is sokkal nagyobbak. De az a tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol tényleg elérték ezt a 80, kb. 85%-os áltatottságot, beleírtve a 12 évnél idősebb gyerekeket is, meg az is ott van, ott sokkal-sokkal, de sokkal jobb a helyzet. De, de a, például a Dánia, úgy emlékszem, hogy ők, a, a, egy időre felfüggesztették a korlátozásokat, és most visszavezették azzal együtt, hogy más országokban felbukkant ez a delta meg a, annak a szubvariánsai. Úgyhogy ezt ö, szerintem nagyon korai lenne ö, a karantén szabályokat felfüggeszteni, és abszolút... Abszolút egyet kell érteni a Magyar Tudományos Akadémia felhívásával, és ezt követni szerintem, ezt az irány... Bízisten, én már nem is tudom, az, amit az előbb mondott, azzal nem vitatkozom. Most egyébként a karantén szabályok Magyarországon hogy alakultak? Én elvesztettem a fonalat. Én szerintem ennyi nagyobb össze <gül> nem tapasztaltam sehol. Valahol uh, maszkot kell viselni, van olyan hely, ahol nem kell maszkot viselni, én, én tényleg... De a karantén szabályok azok most hogyan vannak? Vagy tudja, vagy nem tudja ő se? Nem, én, én nem, én nem, mert rá van bízva az emberekre, már mint a, a, a, a munkáltatóra, vagy az iskolára... De aki egyébként koronavírussal otthon van, nem is bertitlen fekszik, az minek a függvényében hagyhatja az otthonát? És, és ezt ez viszont vég, végképp nem uh, látom, hogy uh, én karatén mondtam, de valószínűleg a uh, videkezése szabályokat kellett volna mondani. Azt nem láttam, hogy uh, ezeket a piros uh, szedulákat felrakják, és uh, valószínűleg az is elmarad. Plusz a, a tesztelés, az, ez egy kritikus dolog, mert... Uh, az is fontos tudni ennél a vírusnál, hogy sokkal gyorsabban fejlődik a betegség, úgyhogy a tesztelés kritikus az első pillanattól kezdve. Szóval a tünetek megjelenésekor már tesztelni kell, és ha ez elmarad, akkor a, a, a, a betegek, vagyis az emberek nagyon-nagyon súlyos állapotba kerülnek, rövid időn belül hogyha nem, tud, nem tudja, hogy COVIDos se vagy nem COVIDos, és nem kerül időbe kórházba, akkor, akkor utána menhetek a helyzet. Úgyhogy a tesztelés az fontos, és ilyenkor én azt tudom tanácsolni, hogy ne várjak a hatóságokra, hogy ha nincs olyan lehetőség, mert voltam, voltak ilyen voltam tanulja egy ilyen helyzetnek, hogy Láthatóan covid család a hétvégén próbálja magát teszteltedni az üdeleted, és ez nem lehetséges. Akkor ilyenkor mi a teendő, legközelebbi tesztelő pontra kell menni, és akár pénzért is kérni a teszteredményét, és minél hamarabb, ugye, kezelés alatt legalábbis valami... Korházba vagy orvoshoz kerüljön. A, Köszönöm a, szépen a rendelkezésre, Állást! Nagyon szívesen. Viszont hallásra! Önök a Katarobát hallották. Don't you make sure I know 061 712 42 még 4 percig, akkor felhívom Márkizai Pétert, amikor pedig a Márkizai Péter interjú véget ér, ahol és amikor véget ér, ott elköszönök Önöktől függetve attól, hogy fél 9 lesz, vagy 9 óra. Holnap még nem tudom ki mindenki lesz, mert Hülyes Balázs még nem jelzett vissza, Kisan Brusra és Gyorgyevics Benedekre számíthatnak bizton. 10-061-712-42 Még két perc van, egy telefon, egy, még belefér. Annak egy percen belül jelentkeznie kell. Gyönyö, a jó lány, áldoztam vagy igaztalán. Jó reggelt kívánok, Bocskó Éppen most foglaltam két hígyet egy koncertre, egy Lucy Hors koncertre, ő egy fuvala művész, és ön jutott róla az eszembe. Jön a Petmetenire? Nem tudom még. Én sem, ezen hezitáltam. Nem döntöttem. Vegyem, a... nem, nem döntöttem. Kockázatos. Jó, nem, a, a kockázat semmi. Az elmúlt idők Petmeteni koncertjei nem győztek meg engem arról, hogy én most ki akarja kiadni ennyi pénztre. Ez van. Nem azt mondom, hogy ezt kell szeretni, de ez van. 8 óra 4 perc van. Péter. Figyel János vagyok, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Vastag akta gyűlt össze, bele is kezdek. Összefüggéseket ne keressen a kérdések között, gyakorlatilag a beszélgetésünk végén az a reményem, hogy akik figyelnek, és most már ugye tudja, hogy látni is lehet bennünket, hogy kirajzolódjon a térképe annak az országnak, amiről beszélünk, és kirajzolódjon az, hogy mi az, ami tetszik önnek ebben az országban, és mi az, ami nem. Ez világos kép? Vizuálisan nincs előttem, de igen, tehát, hogyha van egy térkép, mi tetszik, ami nem. Hogy kirajzolódjon a kettőnk beszélgetése után az az ország, amiben legyen úgy. A koronavírus.gov.hu oldalán, ahol az ember azt gondolná, hogy kizárólag a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi hírek vannak, szeretném önnek elmondani, hogy ha arra ön most rákattintan, akkor miket tapasztalna? Nem fogom felolvasni a cikkeket, annyira nem mm. húzom az időt. Az első cikk az tegnapról, este fél tíz után két percről való. Varga Mihály tíz pontban foglalta össze a költségvetési politika egyéves eredményeit. Ez a koronavírus.gov. Ezt megelőzően 16 óra 11 perckor Novák Katalin, ez a kormánya a családok kormánya. A harmadik hír az 11 óra 30 ról keltezett. Novák a nyugdíjasok többsége már megkapta a nyugdíjprémiumot. Majd jön ITM, a magyar gazdaság jobb teljesítménye adja a béremelés alapját, ez mind a koronavírus koronavírus.gov.hu. Ez 10 óra 41, 5. hír, Varga Mihály, dinamikus növekedési pályán maradt a gazdaság, 6. hír, képzelje el, 6 millió 3000 ezer a beoltott, 5.323 az új fertőzött, elhúnyt 165 beteg, mindez 9 órakor, és ez a 6. hír. Mit szól Aha. hozzá? Hát nagyon jellemző az, hogy a Fidesz minden propagandára használ, meg az is, hogy egyébként a rossz híreket próbálja hátrasorolni, eltitkolni, és a valódi híreket, információkat egyébként nem is jutatja el például az önkormányzatokhoz, akiknek döntést kellene hozni egyes esetekben. Mi a helyzet az oltással? Mi a helyzet a Covid-dal szélesebb, szűkebb hazájában beleértve a családját? Hát mi mindenkinek beadtuk, én pénteken vettem fel a harmadikat a feleségemmel, a gyermekeim is mindegyik, amelyik abban a korban van, ugye az egy, egy gyerek van, aki még nem kaphatott oltást, a többinek megvan. Kicsit szélesebb hazánkban rendkívül szomorúak vagyunk, 32 éves, bár oltatlan kollégánk meghalt egy kazánfűtő, itt helye most a napokban, itt az önkormányzatnál maszkviselés, fertőtlenítést, távolságtartást igyekszünk tartani, illetve kötlezővé tettük az irodákban. Tegnap beszéltem Budapest főpolgármesterével, ő a zárt terekben Budapesten mindenhol elő szeretné írni a kötelező maszkviselést. Úgyhogy egy biztos, hogy ha valaki ránéz a halálozási gőrbékre, amit én azt szoktam nézni, nem a fertőzést, mert a fertőzés az a teszteléstől is függ. nem biztos, hogy mindenkit tudunk. Ugye a tesztelés nagyon kevés, alacsony Magyarországon, nyugaton azzal sokkal előrébb állnak, és álltak is mindig. Hogy ha megnézzük a görbét, akkor nagyon meredek emelkezni. Jó, ha szemben állt volna önnál, vagy ki tudja szemben is állt a kazánfűtő, aki meghalt meglehetősen fiatalon, akkor ő megkérdezi tőle, miközben az íg egyat a világán semmi köze nincs. Hát mi alapon kérdezi meg? Hát egyszerű állampolgárként, hogy édesfiam beoltotta de magad, illetőleg, ha kiderül, hogy nem, akkor, akkor talál le rá magyarázatot, megpróbálja -e meggyőzni, de nem mint miniszterelnök jelölt, tehát az ember teljesen nem vesztette el a józan eszét, mint egy egyszerű hétköznapi ember, aki azt gondolja, hogy a túlélés esélyeit, azon kívül, hogy nem árt, hogyha az ember szövetségi politikát alakít ki a jóisten, de azért emellett az se árt, hogyha beoltatja magát. Vannak ilyen létező betérszélgítések, ahol egyébként, ha kiderül valakiről, hogy skeptikus vagy ellenző, hogy akkor magánemberként azt mondja, hogy erről válthatnánk két szót? Hát föltétlenül szoktam beszélni mindenkivel, ha valaki egyrészt a megkérdez, másrészt hogyha szóba jön, közvetlen ismerőtség. Uh, nyilván a baráti körben, a szélesebb baráti körben is vannak olyanok, akik oltás ellenesek, tehát nem hajlandók beoltatni magukat. Uh, az én legalábbis mindig elmondom, vagy sőt, hát nem, nem csak ilyenek vannak, olyan is van, aki kint egy cukrászában vagy az utcán letámad, hogy én gyilkos vagyok, hogy oltást akarok uh, adni bárkinek is. Nyilván el szoktam mondani, hogy egyrészt én Duda Ernő immunológus professzora szoktam hallgatni, amikor olvasom a sajtóban, hogy ő miről mit nyilatkozik. Azt gondolom, hogy nálam lényegesen jobban érte ez a kérdéshez. Másrészt az egész világon az oltással akarnak védekezni. Én azt gondolom, hogy ha nem az összeesküvés elméletekre hallgatunk, hanem a tudományra, akkor ennél jobb megoldás pillanatnyilag nincs. Tetszik, vagy nem tetszik. Ettől független például a helyen. Amikor megtárgyaltuk, akkor nem tettük kötelezővé, a saját munkatársaink körében sem az oltást. Jegyző úr indoka az volt, hogy az egészségügyi önrendelkezéshez való jog az egy alkotmányos alapjog, az csak akkor lehet korlátozni, tehát például kötelező oltást előírni, hogyha nem tudunk más lehetőséget arra, hogy valakinek az életét, egészségét vagy a közösséget megvédjük. Márpedig itt jelen esetben a Szakmai indoklás szerint nyilvánvaló a távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés, az tud védelmet adni. Tehát, hogyha valaki valóban elővigyázatos, betartja ezeket a szabályokat, akkor oltás nélkül is meglehetősen biztonságban lehet. Tehát százszázalék eh, biztonságban az sincs, aki oltva van, ezt is tudjuk, sajnos oltottak is, betegszenek meg, sőt halnak is, meg bár lényegesen kisebb százalékban. De ettől függetlenül tény, hogy százszerző védelmet az okay. oltásra ad, és más módon is elérhető az, hogy valaki ne fertőződjön meg. Magyarul ennek a jognak a tiszteletben tartása fontosabb, előbbre való, mi a megfelelő fogalmazás, semmint az oltás, a kötelező oltás. Mi erre a Markizai féle mondott? Hát a az... jegyző után szabadon. Hát egy után szabadon jegyző úr azt mondta, és én ehhez, eh, ezt elfogadtam, és ezért nem tettük itt helybe kötelezővé hogy az egészségügyi önrendelkezéshez való uh -huh. jog az egy olyan alkotmányos alapjog, amit csak akkor lehet korlátozni, ha más módon nem biztosítható, akár az egyén, de leginkább a közjó Oké, okay, van. Legyen ez a híd a második témához, hiszen ami az alkotmányozást illeti oda ez egy pallónak megfelel. E, tegnap sokat meglepetésére, mások kevésbé lepődtek meg, írt egy nyílt levelet Solyom Lászlónak, Schmidt Mária, nem tudom, hogy be belebotlott-e. Még nem, hallgatom. Nem is tudod róla? Nem nem állítom, hogy ez a világ legfontosabb dolga, de ide, ide jutottunk mármint a, a, az önrendelkezési jogtól. Alkotmánybíróként Írja egyebe között és hosszú levél teljes eredetében nem olvasom fel, azt írta tegnap alkotmánybíróként és az alkotmánybíróság első elnökeként 1999-es döntő szerepe volt abban, hogy Magyarországon nem valósulhatott meg a történelmi igazságtétel. Nem bolhattuk felelősségre a minősített hazárulókat a Magyarország ülésnek a történelmi igazságtételre vonatkozó törvényalkotását az ön Bíróként figyelmen kívül hagyta ön véleményével és döntésével az igazsággal szemben. Ez egy következő citátum. A jog mellett állt ki, és ezzel meg akarta fosztani az újonnan kiépülő demokratikus rendszert erkölti, erkölti legitimációja legitimációjától. Itt már láthatja ez a palló. Tehát ugye a, a jog mellett állt ki. A, a, a, nem, az erdsköltség legitimáció szemben. Az igazság érvényesülésével szemben magasabb rendűnek tekintette a totális kommunista diktatúra kiépülését megkorázó 49-es alkotmányt, ami valójában a szortbehet alkotmány fordítása volt, azt nyilatkozta, semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat koszkáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt, büszként tegye, mondta Solyom László. A fentiek alapján érthetetlen számomra is, mint Mária, hogy miért hallgat ön Solyom László, akkor, amikor a hatalomra készülő ellenzék politikusai nyilvánvalóan alkotmányos pucsra Készülnek majd később, várjuk tehát, hogy soygyon László itt többeszámban. Egyetemi tanár akadémikus egykori alkotmánybíró, az alkotmánybírósági egykori elnöke, Magyarország egykori köztársasági elnöke foglaljon állás a magyar ellenzik a tervezett alkotmányos pucs ügyében, és a hozzászólók között ott van Bencsik János, Sifferadmás, Latman Tamás, akik nem hagyták szó nélkül ezt a nyílt levelet, de attól még a nyílt levél arról szól, egyebek köz mint amit felolvast Mit szó hozzá? Hát ugye akkor nézzünk két különböző dolgot, tehát természetesen én annak vagyok a híve, amit itt Schmidt Mária ugye citál, hogy kellett volna egy ilyen lustráció Magyarországon, ahol német, cseh, lengyel, stb. példához hasonlóan az előző rendszernek bizonyos rétegét azért, hát legalábbis a tényeket megismerhetővé téve, akár a közélet bizonyos funkcióitól, Eltiltják. Tehát ez egy legitim érvelés volt, nagyon sok országban a keleti blokkban ezt alkalmazták, különösen mondjuk a németek. Az az érdekes, hogy schmitt már úgy kritizálja ezt a folyamatot, és úgy támadja a leszolja Mászlót, hogy a Fidesznek azóta rengeteg lehetősége lett volna az ügynök aktár teljes nyilvánosságát megteremteni, és csak a Fidesz szavazta le a parlamentben. Hogyan lehetséges az, hogy a másokat kommunistáz, és ő az egyetlen párt Magyarországon, amely a kommunisták ügynökták nyilvánosságát megakadályozza. Hát nyilván csak úgy lehetséges, hogy tele van a kommunista ügynökökkel. A kommunista ügynöknek mi a magyar fordítása? A kommunista ügynök az micsoda? Hát arról beszélünk, akik besugóként támogatták, jelentettek a polgártársaikról. De egy lassan egy -e olyan kommunista ügynökök is vannak, akik nem is születhettek a kommunizmus idején. 33 és... évvel ezelőtt azok, akik akkor jelentettek, az, dolgoztak ténylegesen ebben a funkcióban, azok valószínűleg már idősebb emberek, és hát nyilván jó részük már nem is él. Na hát menjünk a másik oldalára, Igen. az alkotmányos pucskérdésére. kérdésére. Igen. Tehát az egyik az, hogy rendkívül kideszesen Álszent és hazug az az érvelés, amivel bárkit támadhat a Fidesz a, ügynök, a kommunista ügynök akták kérdésében, hiszen ők az egyetlenek, akik mentegetik a kommunistákat, ahol nyilvánvalóan a legtöbb kommunista ügynök van. Nem szokatlan ez nyilván, mert a homoszexualitástól a migrás egy csomó mindenben olyannal vádolja az ellenzéket a Fidesz, ami legfeljebb a Fideszre igaz. De akkor nézzük az és furcs, ez pont Ugye Úgy azt mondja, érde. alaptörvényünk egyébként mindannyian felesküdtek, megsemmisítésével, kétharmados törvények feles többséggel való hatályon kívülre helyezésével fenyegetnek. Diktatórikus eszközök használatát a legfőbb ügyész azonnali letartóztatását, a bankszámlák miniszterelnöki döntés alapján történő zárulását, egyesek földön futóvá tételét, repülési tilalom elrendelését, vagyonelkozás lebegtetnek, ígérnek híveiknek. Remélem, hogy ön László, aki olyan örködött a pártállamból a demokráciába történő átmenet Felett, a demokratikusan megválasztott most olyan által 2011-ben megalkotott és a képviselői szavazatok minősített többségével elfogadott alaptörvény mellett ugyanolyan szakmai és erkölcsi határozottság áll, áll ki, mint amikor a történelmi igazságtételt lehetetlenített el. Tehát azt, hogy a Fidesz kétharmad alkotmány ellenes alkotmányt egy olyan alaptörvényt alkot, amiben egyébként rengeteg önellentmondás is van, és az alkot még a saját alkotmány bíróságának is megtiltja, hogy bizonyos kérdésekben vélemény nyilvánítson. Én szerintem ez valóban alkotmányos kucs volt. Azt, hogy 2010-ben a Fidesz egy szóval nem említette, hogy új alkotmányt akar, hogy nem merte ezt az alaptörvényt azóta sem népszavazással megerősítetni, nem merte a nép elé tárni, Ha valami, akkor ez tényleg alkotmányos kucs volt. Az, hogy Orbán Viktor az elmúlt tíz évben sorra kapcsolta ki a fékeket és ellensúlyokat ebben a rendszerben, bármit, ami a saját korlátlan hatamának az útjában áll, azt eltakarította, azt megváltoztatta, ez valóban alkotmányos kucsú volt. Amire az ellenzék készül most, és amit én is nagyon lelkesen támogatok, az ellenben a jogállam helyreállítása, a demokrácia, a sajtószabadság helyreállítása. Semmi módon nem fogadhatjuk el azt, hogyha Orbán Viktor holnap kétharmados többséggel hoz egy törvényt, magát királynak vagy elnöknek kinevezi, újabb tíz évre be, betonozza, a következő választást akár 130 év múlvára teheti. Ezt mind megteheti, Smit Mária szerint jogszerűen. Mi viszont azt mondjuk, amit Bárendi Péter mondott egy konferencián mellette ülve vagy állva, hogy ami eltörtelen, az törvénytelen is. Igen. Tehát sajnos uh, nyilvánvaló. Ez amikor a Keller László baronyi Krisztina, igen. Igen. igen, Jó, tehát együtt uh, tartottunk egy konferenciát, egy beszélgetést és uh, ott az elszámoltatás kérdéseiről beszéltünk. Uh, nyilván volt egy másik alkalom Vörös Imréve a Zoltánnal, Róna Péterrel, amikor viszont az alkotmány kérdéséről beszéltünk. Én ezek ennek a szakembereknek és nyilván másoknak is a véleményére támaszkodva. Múlt héten még Brüsszelben is erről beszéltem szinte minden tárgyalópartneremmel, akivel találkoztam. Négy frakcióvezető, hat biztos ezek között, kettő, a jogállamiságért felelős biztos. És mindegyiknek elmondtam azt, hogy nekünk a legfontosabb célunk az éppen a jogállamiság Oké, okay, De mit szól ahhoz, amit lengyel Tibor a HVG-ben meglehetősen nagy szakmai tudással összeállított, és amit ő összefoglal a headline-ban azzal, hogy aligha tudja beváltani, ez november 12-i -e írás. Aligha tudja beváltani ígéretét Márkizai Péter, aki Orbán Vitor legyőzése után 60 napon belül referendumon kérne felhatalmazást az alaptörvény megváltoztatására. A kisebbik baj az, hogy 60 nap kevés ehhez a nagyobb, hogy ilyen népszavazás nem is lehetne tartani. Ha mégis összejönnek, kétharmad nélkül az államfő és az alkotmánybíróság is joggal állná útját ilyen akciónak, és ezt aztán részleteiben veszi és számol napokat. Hát itt egy nagyon komoly vita zajlik, de a legkevésbé tudományos kérdés ez. Tehát tudom én azt, hogy... Ha akár... nem tudományos, akkor milyen? Abszolút politikai kérdés. Ezt okos eh, politikusok, mint hogy Európai Uniós politikusok és magyar jogtudósok is ezt azt mondják, hogy ők meg tudják indokolni, hogy miért alkotmány ellenes az alaptörvény, miért alap, alaptörvény ellenes is az alaptörvény. vörös Imre óta már sokan leírták már, hogy a kizárólagos hatalomra törekvés az alaptörvény és alkotmány ellenes. Tehát innentől kezdve valaki azt mondja, hogy az egészet ki dobni, én azokkal... Szimpatírozók inkább találnak, akik azt mondják, hogy nagyon pontosan meghatározhatóak azok a döntések és azok a pontok, akár az törvényben, akár más döntésekben, amit az Orbán kormány és a Fidesz többség hozott az elmúlt tíz évben, amelyek sérték ezt a szabályt, amelyek a Fidesz hatalmát akarják bebiztosítani. Nemcsak, hogy leválthatatlanná akarták tenni Orbán Viktort egy olyan választási rendszerrel, amit csak a Fidesz fogadott el, egy olyan alaptörvényel, amit csak a fidesz adott el, egy olyan médiatanácssal, amiben csak Fideszes tagok ülnek, egy olyan alkotmánybírósággal is, ha már alkotmányos pucsnál tartunk, akkor csak erre gondolni, aminek a létszámát duplájára, hízlalva, feltöltöttek kizárólag Fideszesekkel, azért, hogy utána még az ő hatáskörüket is korlátozzák Orbán Viktor totális hatalma érdekében, tehát ha valami, akkor ez alkotmányos pucs volt. A mi esetünkben viszont, még egyszer mondom, visszatérés történik. Mi és ellensúlyokat akarunk beépíteni az alkotmányba, ez az alkotmány igazi szelleme. Én ezt értem, de ezt valamilyen módon jogilag is végig kell tudni vinni. Megvan. Tehát megint csak nem fél évvel ezelőtt vörös Imrének az írása megjelent. Bárándi Péter, Elek István, Frek Zoltán, Róna Péter, nagyon sok, nagyon komoly, tekintélyes jogász kiállt emellett az álláspont mellett, tehát egy teljesen szolid, támadhatatlan álláspont van, még egyszer mondom, teljesen alkotmányos alapú. Oké, de amikor ön azt mondja, hogy támadhatatlan, az azt jelenti, hogy ön támadhatatlannak tartja, de biztos lesz majd valaki, ez aki támadhatatlan. Én fogom támadni valakit csak a kérdés, és ezért mondtam azt, hogy ez valójában nem jogi kérdés. Onnantól kezdve, mert a jogi kérdés megvan, itt az álláspont támadhatatlan érvekkel leírták, hogy miért volt egy alkotmányos pucs, és hogy miért nem lehet semmit elfogadni, ami azt szolgálja, hogy Orbán Viktor még akkor is hatalomban maradjon, hogy az ellenzék győz. Ez mind érvénytelen. Ez teljesen menthetetlen ilyen törvényeket hozni. Egy demokráciában nem lehet ilyen törvényt hozni, kétharmaddal sem lehet. Azt a Fideszes Alkotmánybíróságnak kellett volna érvényt leníteni, ha a dolgát végezte volna, de miután Orbán Viktor Fideszesített, ezután nem végezte a dolgát. Most éppen ezért mondom, hogy ez már nem jogi kérdés, mert jogi kérdést tisztáztuk. Ez egy politikai kérdés. Ki az, aki arra szavaz, ki az, aki amellett érvel, ki az, aki háborog az ellen, hogy mi. Helyreállítsuk a demokráciát. Az a kérdés, hogy a, a politikai jelleg az egyben fosztó képző e a szónak abban az értelmében, hogy előbbre való, mint a jog? Mondhatnám, hogy természetesen előbre való, de ezt nem én mondom, hanem a jogászok. Tehát a jogászok mondják azt, hogy természetesen jogilag ez abszolút indokolt. A politikai szándék a kérdés. Egyébként 1989-ben, amit Sőtmária idéz, ugyanez volt a kérdés. Meg lehetett indokolni, hogy miért a 49-es alkotmány alapján működött a Fidesz-kormány is 98 és 2002 között végig. Ugye hát ők azt mondják, hogy a 89-es alkotmány az gyakorlatilag a kommunista alkotmánynak a tovább élése. Ehhez képest ők is ez alapján működtek, ők is erre esküdtek föl, stb. Most azt mondják, hogy aki felesküzik erre az alkotmányra, az nem változtathatja meg. A Fidesz-kormány 2010-ben felesküdött arra az alkotmányra, amit utána az első adandó alkalommal megváltoztatott. De szó sincs arról, egyébként a saját alaptörvényüket is állandóan farikcsálják. Tehát ha ők azt gondolják, hogy egy szent és értetetlen alkotmányra esküsznek föl, akkor miért változtatták meg azóta, vagy nyolcszor. Maradjunk itt a jognál. Itt ismét van egy palló, legalizálja a fiktív lakcím létesítését egy frissen elfogadott saláta törvénye ez egy tegnapi hír. Az országgyűlés megszavazta azt a javaslatot, ami szélesebb kapukat nyithat a voks turizmus előtt. A módosítást az azzal éri el, hogy megváltoztatja a lakóhely fogalmát, ha jövőben nem kell ténylegesen ezen a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít. A lakóhely egyfajta kapcsolattartási címé degradálódik, így a TASZ szövege az ott élés mellett, mármint hogy nem a TASZ, hanem a kommentárt ők Hozzá, hiszen ezt a jog, itt most a jogszabályt idézem. Az ott élés mellett csak egy vélemény szól majd. A fiktív lakóhely létesítése ezentúl nem lesz büntethető. Az új szabály pedig így az alaptörvény lakóhelyre utaló fordulatát lényegében utólag tölti meg olyan tartalommal, ami eltér az alkotmányozó eredeti szándékától. Ugye ez visszacsatolás másféleképpen arra, amiről eddig beszélt a változtatásokra. Egy ilyen jelentőségű módosítás nem szabadna néhány hónap az országgyűlési választásokat megelőzően végrehajtani. A mostani törvénymódosítás viszont lényegében legalizálja a voks turizmust, amivel nyíltan veszélybe sodorja a választások integritását. Ön is hasonlóan gondolja ezt? Természetesen. És ennek érdekében született? Abszolút. Hát akkor egy évvel ezelőtt. Megváltoztatták a választási szabályokat, és lefényképezhetővé tették, vagy pontosan van, nem tiltották tovább be azt, hogy aki lefényképezze a fotóját, akkor a Fidesz aluljában azt szerette volna elérni, hogy ő most már legálisan zsarolhassa a közmunkásokat, közalkalmazottakat, fidesz alkalmazottait azzal, hogy a fénynek be kelljen mutatni mondjuk hétfőn, hogy az illeti a Fidesz-szavazott. Sőt, akár megvásárolhatóvá tegye a szavazatokat azzal, hogy lefotóztatja a szerencsétlen emberekkel a szavazatokat, és megkapják érte az ő forintos íráspénzt. Tehát gyakorlatilag a szavazat vásárlást is e, elősegítette a Fidesz egy évvel ezelőtt egy módosítással. Nem sorolom fel, hogy hány legális választási csalást iktatott a Fidesz a rendszerbe, hogy a határon túli magyarokat két csoportra osztotta a teljesen igazságtalan és e, nem normális módon, míg a nyugaton élő dolgozó magyarországi lakcímen rendelkezők, azok gyakorlatilag nem gyakorolhatják a szavazati jogukat, mert ha el is mennek több száz kilométer adott esetben a legközelebbi külképviseletre, ott olyan hosszú sorok és olyan nehézségek vannak, amivel hát nekik aránytalanul nehéz élni a választási jogukkal. Szemben a Kárpát-merencei, Őshonos Magyarság, Erdélyi, Délvidéki Magyarság és a többi, Ebben az esetben viszont még a levélszavazást is lehetővé tették, tíz évenként kell regisztrálni, halottak is szavazhatnak, semmi nem akadályozza meg, hogy egy magyarországi lakcímmel az illető kétszer is szavazhasson. Az ukrán határt megnyitják azokon a napokon, amikor választás van, bejelentkeznek egy fiktív lakcímre, már eddig is ez volt, több százan egy lakhatatlan ingatlanban, akik utána leadják a szavazatukat. Tehát nyilvánvaló, hogy a Fidesz az egész rendszert egy csalásra építette. Ez egy mennyiségi vagy minőségi kérdés, amiről beszél? Hát mind a kettő. Nyilván is lesz abban az esetben, hogy meg lehet számolni, hogy kb. hány szavazatot tud a Fidesz ezzel mozgatni. A határon tudom, hogy Ön ennek a mértékét? Több százezres. Ön mekkora részvétellel számol? Én azt gondolom, hogy a 72%-os 2018-as részvétel az reális lehet jövőre is. Annál fizikailag nehezebb, sokkal magasabbat elérni nyilván jó lenne, de Természetesen a nagy részvétel az nem utolsó sorban az ellenzéknek is kedvezhet. Persze Ön egy járványon van, kívüli Magyarországot vizionál már arra az időre? Hát őszintén szólva valószínűleg nem. Tehát most egyelőre nem látom azt, a járványnak mikor lesz vége, hogy ez fél éven belül bekövetkezzen arra, kicsi esélyt adok az ön népszerűsége, az ön az ellenzék támogatottsága, a nagyváros, kisváros, vidék, falu, külföldön élő magyarok és belföldön élő magyarok. Ezt érdekesen tükrözi Bíró Dániel írása az ön szűkabb hazájából. Ez tegnapi hír. A vásárhelyiek szerint nem kell lemondolni a MZP-nek. Ön egyébként a történelemben eddig is MZP-ként vonult be? Nem, hogy bevonultam a történetbe, de ha igen... A szűkabb hazájában MZP-nek Nem, Nem, nem, nem. Márküzé Péternek, Péternek, bárminek, de az MZP az csak most az elmúlt fél évben. Ön ellen van? Ön önnek mennyire smakol, hogy a nagypapám mondta annak idején. Hát én, amikor... Amikor olvassa, akkor magára is, mert tetszik, nem persze, tetszik? Persze, Azt akartam, hogy 90-ben, amikor bekerültem a főiskolára, akkor már MZP-nek hívtak, úgyhogy valószlánk. Nem, nem újdonság. Hódpressz, bíró Dániel. Egy szűk hónapja kezdeményezte a Hódmezővásárhelyi Fidesz, hogy mivel az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjének választották meg, mondja le polgármesteri tisztségéről Markizai Péter. Ezután az újság szavazást indított. November 11-ig 2126-an voksoltak. 54,7% szerint le kellene mondani a városvezetői székről Márkizai Péternek. 45,3% szerint nem. A Foksoknak azonban mindössze 18 a érkezett húzmezővásárhelyről, a vásárhelyek 51 a viszont a maradás mellett e, szavazott. E, minél nagyobb volt az aktivitás, minél inkább helyi ügynek tekintette a kérdés, annál kisebb különbséggel nyert egyik vagy másik válasz, írta a Pegapol elemzésében, amely egyébként ezt a kutatást elvégezte, és egyébként ez vonatkozik a külföldiekre is. Gondolom látta ezt, van e véleménye róla? Nincs különösebben. Tehát nyilván arról van véleményem, hogy miért nem mondtam le. Természetesen. Tehát én ennek a városnak a vezetését elvállaltam. Az, hogy én emellett nem ehelyett helyett. Az országos politikával is foglalkozom, és mindent megteszek azért, hogy Magyarország ezer éves történetének legkorruptabb rendszerétől megszabaduljunk. Az, ha úgy tetszik az én önkéntes vállalásom. Az nem önkéntes vállalás, hogy ezt a várost ezt vezetni kell. Ezt a Lázár Jánoséktól megörökölt adósságtól meg kell szabadítani. Fel kellett szabadítani a korrupció és a megfélemlítés alól. Ezt én vállaltam, elvégeztem, és a jövőben is el fogom végezni mindaddig, amit tehetem. Rövidesen a palló majd Lázár János felé fog vezetni, de azt kérdezem öntől, hogy a kampányban, amelyről nehéz beszélni, hiszen tudjuk, hogy az egyik a másikig tart, és aztán az, az újabb kezdődik, hogy az mi a cél? Mit mond a kampányfőnök? Hogy azt kell erősíteni, ami már megvan, vagy azokat a részeket kell erősíteni, Uh, ugye aránt Péterről van szó, uh, aki, a, ahol az ön még nincs akkora, mint amekkora a Fidesz illeti, nem az öné, hanem az ellenzéki nagyvárosokba kell menni, vagy falvakba kell menni. Mi a cél? Mit kell megerősíteni? Hát nézd, biztos, hogy nem Budapest a cél, abban az értelemben, meg nem a baloldali, liberális valódi szavazók, hiszen ők meglehetősen elkötelezett ellenzékiek, tehát ott már az ellenzék, ha úgy tetszik, győzött. Az nem kérdéses. Az se kérdéses, hogy a Fidesznek is vannak olyan csoportjai, akik akár a Fideszből élnek, és azért ők nyilvánvalóan meggyőzhetetlenek, Akár ugye nyugdíjasok körében ott is van egy nagyon komoly csoport, aki megint csak megdőzhetetlen. Ha a saját gyerekeik emiatt hagyják el az országot, akkor is a Fideszre szavazna. Tehát van egy abszolút megdőzhetetlennek tűnő csoport. Természetesen mindenki a ingadozó szavazókra fokuszál. Uh, ugye ennek is van kevésbé elkütlezett része a Fideszre jobb hiány szavazók, egy jelentős csoport, úgy gondolom, hogy őket igenis meg lehet győzni, és meg is kell próbálni meggyőzni, és vannak természetesen az ellenzékben is olyanok, akik mondjuk a Orbán gyűlölet miatt szavaznak az ellenzékre, és nem az ellenzék programja, vagy egyéb okokból. És igen, valószínűleg a vidéken van több olyan bizonytalan szavazók, akiket meg kell győzünk, el kell érjünk, és hát vannak elérhetetlen szavazók is. Tehát akik, itt is az előbb a részvételről kérdezett, tehát nyilván, ha 28% nem ment el 18-ban sem szavazni, abból biztos, hogy van 10-20% olyan, akit annyira nem érdekel a politika, és soha nem fog elmenni. Az azonnali írja azt a változást, ami Kovács Gergely megszólalása után következett be, de ezt egy szélesebb kontextusban értelmezném. Nagyon szomorú voltam, hogy a Magyar Kétfajadkó kutyapárt nem vett részt az előválasztásban. a mondta Márki a jelölt úgy gondolt, hogy azért nem indult el a párt az előválasztásban, mert az országgyűlésével szemben azért nem jár pénz. Simán előfordulhat, hogy a magyar kétfarkú kutyapárt miatt fog Orbán Viktor hatalmon maradni. Kampányolni fogok azért, hogy az emberek ne az MKKP-re szavazzanak, tette hozzá a miniszterelnök jelölt talán tegnapi a hír hogy az 5 millió forintot eléri az infotörvény szerint kötelezően közéterendő eh, szerződések listái 2021-re vonatkozóan nem voltak megtalálhatóak. Ez Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkó Kutyapárt terse nöke felhívta a figyelmet a Partizán Spartakus című műsorában november 7-én, és eh, miután valamiféle szerverhibát vagy fogalmam nincs, hogy mit találtak. Ezt követően eh, valószínűleg a húdmezővásárai önkormányzathoz is elért a hír, mert ahogy ez tegnapi cikkünkben friss jeleztük, délutára megjavultak a döglött linkek, tegnap estére pedig felkerültek a hollapra a 2021-es szerződés listák is. Ezt tehát kétfelé lehet bontani, egyfelől egy a két farkokkal való csalódásra, illetve ezekre a szerződésekre, mert hogy amit egyébként a Kovács Gergely észrevételezett, abban, amit a kiderült, igaza volt. És ennek <gül> ugye nagyobb jelentőséget is tulajdonítottak annál, mint amit talán eredetileg érdelem, hiszem, hogy nekem ezt miért legre kell tennem. Így van. Nem, semmilyen megköszönjük Kovács gergelynek hogy észrevételezte ezt. Természetesen nem az, az korrupciállens harcnak a mértékével függőt össze, nem azzal függött össze, még egyszer mondom, mert a szerződések természetesen kin voltak a honlapon. A frissítés okozott valóban technikai problémát, nem a szándék hiányzott. Hál' Istennek nem is én szóltam, hanem a kollégák. Valaki nyilván ezt a kritikát meghallotta a közülük és már intézkedett is. Egyébként azt hiszem, tegnap előtt történt, de ez lényegtelen. Így, így, így. Így. A ékezetes linkeket nem tudtak kezelni az új honlap, amit néhány hónappal ezelőtt kezdtünk használni. Talán egy hónapal ezelőtt, illetve a 21-es friss lista még nem volt kint, de most már az is kint van. A két farkóakkal való viszony ma hogyan jellemezhető Márkizai szájából? Én rendkívül pragmatikusan nézem ezt a kérdést. 2018-ban még az mellett kampányoltam, és senki nem szavazzon a momentumra. Hiszen akkor a momentum volt abban a helyzetben, 3%-ot kaptak különben Istán, hogy nem volt bejutásra esélyes az oda menő szavazatok helyett, hogyha valaki az ellenzék bármelyik másik bejutó pártára szavazott, akkor a Fidesz ellen segített fellépni. Mikor, hogyha valaki ő szavazott, akkor a szavazata gyakorlatilag elveszett. Tehát nyilvánvalóan akkor ez nem akadályozta meg azt, hogy a Momentum néhány héttel későbbi május 1-i gyűlésén legyek az egyik fő felszólaló, és azóta például volt, hogy én is a Momentumra szavaztam taktikai szavazóként 19. májusában az EP választáson, amikor ennek megfelelően ugye ott várakozásoknak, részben rácáfolva, bár én nyilván abban reménykedtem, hogy akkor ők az 5%-ot elérik, hát 10%-ot elérték, és két képviselőt is juthattak az Európai Parlamentbe. Tehát az én viszonyulásomat az egyes valódi ellenzéki erőközés, a két kutyapárt szemben mondjuk a mi hazánkkal számomra ellenzéki párt, ezért is nagyon fontos lenne, hogy az előválasztásom, vagy lett volna, hogy az előválasztásom vegyen részt. Tehát nyilvánvalóan csak az számít, hogy Orbán Viktor, fogjuk legyőzni. Ha ezt valaki segíti, akkor természetesen mindenbe támogatom, hogyha valaki véletlenül akadályozza, akkor kritizálni fogom. Abban a választókerületben, ahol Kovács Gergely indul, és ahol egyébként én is élek, majd Füriás Balázsjal és a Momentum képviselőjével kapcsolatban tesz majd ajánlást, hogy... Kördhétlenül. Ön... Igen, tehát mindenkit arra kérek, hogy ott természetesen a Miklóst támogassa, akár kit is indítanak a kutyapár. Ott nagyon nagy az esély annak, hogy ugyanúgy, mint az önkormányzati választáson a két kétfarkú kutyapárt leadott szavazatok valójában a Fidesz tartják hatalmon. A 12. kerületben nagy arányú ellenzéki győzelem született volna, de azáltal, hogy a szavazatokat megosztották a kutyapárt és az ellenzék között a szavazók, hiszen azt azért nem tételezzük föl, hogy a kutyapárt szavazói azt a Fidesztől vettük volna el. Tehát innentől kezdve az ő rájuk leadott szavazatok miatt győzött nagy arányban a Fidesz. Volt egy Pallu Lázár János irányában, másra vonatkozott a megjegyzése, de a személye benne volt, tegnap adott interjút a portfóliónak. Abcuk külföldi diszkontok. Ez a cím, és egyebek közt az van benne. Én importellenes vagyok, amellett érvelek, hogy akár állami beavatkozással a magyar feldolgozás legyen a hazai minőségi alapanyag termelésből, a magyar állam, akár a kiskedelem jogszabályi környezetét alakítva tegyen egy egységes lánc létrejöttéért. Magyar kézben és domináns pozícióban lévő élelmiszer diszkontlánc még 30 évvel a rendszerváltás után sincs Magyarországon, mondja egyebek közt. Lázár János. A magyar diszkontlácoknak ugyanakkor jónak, sőt jobbnak kell lennie, mint az említett multiknak. És azt mondja, hogy a koronavírus járvány és az energiaválság alatt is szembesült Magyarország azzal, hogy bármikor veszélybe kerülhet az ország ellátása miatt fontos a függetlenségre való törekvés. Ezt három területen lehet elérni. Az egyik az energetika, a másik a pénzügyi szektor, a harmadik pedig a tágan értelmezett élelmiszeripar. Egyetelte Igen? ezekkel. Egy, nyilvánvalóan nem értek egyet, nem csak azért, mert e, egy, e, hogyha mafiállamnak a, mafia államnak a e, működését láthatjuk ismét újra és újra. E, természetesen az egy nagyon nemes cél, hogy minél erősebb legyen a magyar tulajdon aránya az egyes szektorokban. Én logikusan azt is meg tudom magyarázni, hogy Orbán Viktor, illetve a Fidesz miért azokat a szektorokat pécézte ki, ahol vadászatra van lehetőség. Tehát nyilvánvaló, hogyha euh, én az energetikában dolgoztam, áramszolgáltatásban, annak idején nem értettem azzal egyet, hogy a Horn kormány tulajdonban és nem konceszióba adta a hálózatokat, amikor eladta, de nyilván hmm. olyan pénzügyi helyzetben volt az ország, hogy nekik a pénz kellett, akkor euh, rendben van. Nyilván ezt Orbán kormány például a magányugdíj pénztárányunk ellopásával oldotta meg, amikor neki pénz kellett. Orbán, bocsánat, a Hond kormány pedig a többek között a közműhálózatok eladásával. Tehát azzal én nem értettem egyet akkor, de azzal sem értekettem egyet, amikor visszavették. Ugyanis abszolút nem jogállami, nem tisztességes eszközökkel ellehetetlenítették az akkori tulajdonosokat, és rákényszerítették őket arra, hogy átadják a tulajdonokat. És még hogyha itt valaki azt gondolná, hogy ez magyar érdek ezt megindokolta, vagy a magyar nemzeti érdek, akkor gondoljon arra, hogy a magyar vállalkozókkal ugyanígy jár el a Fidesz. Hogy Bigelászlóról nem tudjuk, hogy tényleg azt a vagy nem egy valamit tudunk, hogy hihetetlen jövedelmező pillanatnyilag a mint emelkedése miatt. A a Biznisz, én feltételezem, hogy Fideszes oligarchák akarják megszerezni egyik a másiknak a. Igen, de itt meg kell állnunk. Én nem éfejt. olvastam a gazdasági versenyhivatal döntésének részletes indoklását, de az majd ugye a bíróság előtt meg lesz támadva, és majd a Igen. bíróság különböző fokokban mond é, valamit. Fok, reméljük, hogy független lesz a bíróság, ami Magyarországon nem jellemző. De ő e például ezt a Bigeféle történetet mélységében ismeri annyira, hogy tudja. Nem azt. ismerem, nem ismerem. Éppen ezért mondtam azt, hogy nem tudom. Simán lehet, hogy valóban kartel szabályosértés történt, de a Fidesz történetében egyenlőre azt látom, hogy amikor ők kinéznek maguknak egy egész iparákat, azt ellopják. Teljesen független, hogy ki a tulajdonos, hogy a reptérről, az energetikáról, egy erőműről van szó. Igen, de ebben az esetben már hát nem a Fideszről le, van szó, hanem Csányi Sándorról, aki igyekszik pártoktól függetlenül fennmaradni. És most az a kérdés, hogy Csányi Sándor mennyiben a szocialisták, mennyiben a Fidesz, vagy később mennyire a márkizai ember lesz annak függvényében, hogy ki a miniszterelnök, vagy ki adja a miniszterelnököt. Én nekem az, hogy magyar szívem van, az nem azt jelenti, hogy én egy külföldi befektetést nem védenék Magyarországon, mert egy jogállamban a tulajdonhoz való jog a szent. Hogy ugyanúgy, ahogy a magánypénzár, a nem vehette volna el senki, ugyanúgy nem tisztességes az sem, ahogy például a dohánykereskedői boltokat tönkretették, monopolizálták, kizárólag Fideszesnek adták a dohánykereskedelem jogát hogy emiatt bezárt egy csomó vidéki kisbolt, akiknek a megélhetéséhez igenis kellett az, ami az egyébként általam is ellenzett dohányzásból keletkezett haszon, és fenntartotta ezeket a falusi kisboltokat, ennélkül meg sorra csuktak be. Tehát itt most a legfontosabb szempont visszatérve erre, hogy míg nyilvánvalóan egy mészáros lőrinc az, hogyha megszerezné az Audit vagy Mercedes-t, mert a Fidesz kipécézni akkor se tudna autót gyártani, és nem tudná eladni a világban mindenfelé, mert nyilvánvalóan ezt a Turul nevű márkájukkal, meg hasonlóval bebizonyították, hogy teljesen képtelenek tisztességes versenybe helytállni, hogy semmilyen hozzáadott szellemi értéke nincs a fideszes oligárháknak, ők csak a pénz lenyúlásában jeleskednek. Éppen ezért nem az autógyárakat pécézték ki, hanem azokat a szektorokat, ahol a haszon az hogy mondjam, jogi eszközökkel, meg versenykorlátozással biztosítható. Például egy monopólium. ahol nincs verseny. Azt el nekem, hogy az mennyire természetes és mennyire jó tendencia, amennyiben az ellenzékhez sorolható, de a Fideszhez semmiféleképpen nem gazdag emberek, nem csak a támogatásukról biztosítják önt, hanem egyben ezzel, párhuzamosan az anyagi támogatásáról is szó esik, amiben ön mindig elmondja, hogy ön transzparensen elszámol ezekkel a pénzekkel, én soha az nem, amiben én soha az életben nem kételkedtem, de ugye szokták azt mondani, hogy mindenki úgy táncol, ahogy a másik fütyül a szónak abban az értelmében, hogy pénzt ad. Ez még akkor is fennáll, tehát ez egy régebbi mondás, sem, mint mikette megszülettünk volna. Szerencsés tendencia az, hogy miközben korábban arról lehetett hallani, Például a klubrádió kapcsán, hogy az emberek nem vállalják a szimpátiájukat azzal, hogy névvel és telefonszámmal ajánlanak fel pénzt, név és telefonszám nélkül ez lehetséges, addig most ön mellett egy ilyenfajta kiállás is megjelenik. Hát most én nem tudom, hogy van-e a Klub olyan támogatója, aki névvel és arccal is vállalta. mit László. De... Jó, tehát akkor nézzük azt. Önök nem fogadták el a pénzt, csak azért, mert valaki nével és arccal vállalta? Vagy azzal fogja támadni valaki a klubrádiót, hogy úgy táncolnak és fitülnek, ahogy a adományozók megkívánják? Egyébként nyilván, hogy ez egy reklámszerződés, akkor teljesen természetes, hmm. mondjuk a rádió reklámokért cserébe pénzt fogad el. Számomra az a teljesen természetes, hogy a klubrádió az a nyilvánosság, az ellenzéki nyilvánosság erősítéséért, Puszta szimpátiából kap támogatást uh -huh. magánemberektől, van akitől keveset, van akitől sokat. Én eddig, hát most már mondhatom, három kampányt csináltam életemben, ezeket mindegyiket adományból csináltam, és soha semmit nem jöjjérek senkinek a támogatás helyet csak azt, hogy ezt a Magyarország ezeréves történetének legkorruptabb kormányát igyekszünk leváltani. Itt helyen a tisztességes versenyt állítottuk helyre, ami azt jelenti, hogy nem azok a vállalkozók kapnak megbízásokat nálunk, akik bennünket támogattak, hanem egy tiszta átlátható versenyben a legjobb áron, legjobb ár ajánlatát legjobb ajánlatot tevő vállalkozó nyert. Ebben nincs Ennek... kétségem, én csak azt kérdezem öntől, hogy én azt feltételezném, hogyha önt bárki támogatja, akkor ön azt pártra nemre való tekintet nélkül elfogadja. Ez hogy... így van, én elfogadom de ezért nem ígérek semmit cserébe, tehát az, az egyetlen ígéretem az, hogy egy tisztességes országért fogunk dolgozni, ahol tiszta versenytel. Én ezt tökéletesen el. értem, de az önigasságérzete is, ha éppen nem miniszterelnök jelölt lenne, hiszen nyilvánvaló, hogy ez befolyásolja az embert a hétköznap látásában, azért megérti azt, hogyha valaki, aki éppen egy ilyen eljárás alában vonva, és már régóta vegzáva vagy joggal van megkeresve gyanú miatt egy ilyen felajánlást lesz, és egyben azt is mondja, hogy önben látja Magyarország megmentőjét, akkor azért ott az embernek az igazságérzete, nem tudok jobb szót mondani, mint hogy berzenkedik, elfogadja, de van benne egy olyan, egy olyan rossz érzés, hogy azért ez nem teljesen önzetlen, még akkor is, hogyha de facto és de is önzetlen. Hát mondhatnám, hogy abban az nem önzetlen, hogyha feltételezzük. Ugye nyilvánvalóan Big Lászlán csak akkor van értelme, támogatni az ellenzék kampányát, hogyha ő bízik abban, hogy egy jogállami tisztességes eljárásban neki nem kellene most mondjuk 11 milliárd forintos büntetés fizetnie. Tehát ő nyilvánvalóan rendkívül módon bízik az ő jogállami igazságában, mert ellenkező esetben nyilván a mi általunk megszélzott jogállamban is meg Jó csak az a kérdés, hogy mit tenni? gondol a mai igazságszolgáltatásról, mert hogy mi a véleménye Polt Péterről, azt lehet tudni. De hogy a Igen. kúriáról mi a véleménye, hogy azt is le kell cserélni. E... Ez a kúriának a vezetőjét lecserélték egy olyan fideszes bíróra, akinek nem volt bírói tapasztalata. Tehát mondjuk ebben az értelemben azért ez a, a, a fideszes és hát akkor most nyilván én nekem személyes első kézből származott tapasztalatom a kúria újabb működéséről nincs. Korábban az itt Csongrád rendre elvesztett pereimet a kúria megfordította. Tehát azt láttam, hogy a kúria még volt bírói függetlenség, ott még nem volt minden a fideszes akaratnak alárendelve. Aztán meg azt láttam idén évelején, hogy egy fideszes párt katonát tettek a kurja élére. Tehát nyilvánvaló az embernek rossz érzése van, mert hát Orbán rendszerét ismerve azt látjuk, hogyha még valamit eddig nem kontrollált, most éppen azokat fogja megszerezni. Mennyibe kerül egy kampány? Hát ugye én mindig annyiból csináltam a kampányt, amennyi pénzem volt. Tehát én értelmemben hódműzővásárhelyen két kampány 10-10 millióból csináltunk, most még nem adtuk össze az én saját kampányszámlám, illetve az MMM-nek is van egy számlája, Például Miguel László 5 millió forinttal támogatta az MMM-et. Ezt azóta megnézettem, mióta kérdezték, megnéztük a számlát, 5 millió forintot valóban utalt Miguel László, és nagyon hálásak vagyunk, köszönjük. De ezen az össz kampány, az több mint 30 millió, valahol a 30 és 40 millió között lehetett az előválasztás alatt. nyilván. Az adományok meghatározták. Tehát hiába akartunk volna 100 milliós kampányt, mint a pártok, vagy több százmilliósat, mint a pártok, nekünk ennyi pénzünk. Okay, volt. Ugye az új kampányfőnök a Momentumnak, illetve Puzsi Robbentnek a korábbi kampányfőnöke volt. Nagyjából sejté, mekkora pénzzel fog majd rendelkezni 2022 folyamán, vagy halvány is? Hát, amit én nekem különböző szakemberek mondanak, hogy az ellenzék kampányára 5 és 15 milliárd forint közötti pénz kellene. Én nekem ez mind a kettő hihetetlen magas összeg. Hihetetlen. Tehát mondom, akkor, amikor mi eddig 10 milliókból kallzálkodtunk, akkor a milliárdos tétel az már kimondva is borzasztóan soknak tűnik. És azt is remélem, hogyha csak egy milliárd forintunk lenne, a pártoknak egyébként egy milliárd forintja van a kampányra az államtól, tehát ha nekünk csak egy milliárd forintos kampányunk lenne, akkor is mindent meg fogunk tenni, hogy legyőzzük ezt a rendszert. És hát tegnap beszéltem én, tegnap vagy tegnap előtt most nem is tudom, beszéltem Bigelászóval. De ez a beszélgetésben ugye megkérdeztem, hogy akkor pontosan, hogy azért tette ezt a mondatát, hogy ő <gül> már támogat. Hát nyilvánvalóan azt nem mondta, hogy ő ezt a hatalmas összeget, amit az előbb mondtam, ezt ő elő tudná teremteni. Ugye mi csak legálisan fogunk elfogadni támogatást. Tehát nyilvánvalóan a De volt szó, csak... volt szó mennyiségről, pénzmennyiségről hogy konkrétumot kérdezni. Hát nem mondott konkrétumot, én. tehát ezért én elmondtam neki, hogy mennyibe kerülhet a kampány. Jó, tehát a, ön, ön, ön kinyitotta az ajtót. Azt árulja el nekem... akarja. csak Igen? azt mondani, ez egy fontos dolog, szeretném, hogy elhangozzam. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy a teljes összeget nem fogja megfinanszírozni, Bigel Ászló. Én pedig arra kértem, hogy akkor ilyen kielentéseket azért ne tegyem, mert amikor mi az egyetemisták ezer forintos adományaiból kampányolunk, akkor hihetetlenül restruktív tud lenni a szegény Egyetemista hogyha ő azt hallja, hogy Bigel Ászló meg azt mondja, hogy bármennyi pénzt ad. Teljesen igazol. Tehát, hogy ha, Én ha nem ha teljes pénzt nem tudja adni, mondom, akkor nem mondod ilyet, mert onnantól kezdve mi nem fogunk kapni olyan adományokat, amire egyébként hihetetlen módon rászorulunk. Igen, ön egy praktikus ember. Cáfolja azt a hírt, hogy Zaránt Péternek a kinevezése Gurzó Ákosban bármilyen emberzenkedést keltett volna. Őszintén, szóval nem kérdeztem én ezt, így meg nem, egyébként nem hiszem, hogy keltett bármilyen berzenkedést. Gurzó Ákos, mint kampányfőnök, mint kommunikációs tanácsadó, Uh, nyilván nagy hatással volt a kampányra, de nem egy személybe csinálta ő is sem az előző kampányt. Most egy olyan országos kampányról beszélünk, ahol meg nagyon sok kampánymenedzserre van szükség, mármint különböző. De Gulzu Ákos is, megmarad a helyén. Megmarad Gulzu Ákos is, és természetesen az a kérdés, hogy ő mit tud vinni tovább. Hiszen egy ember szokta mondani, hogy Bármire alkalmas, de mindenre nem. Tehát, hogy egy ember nem tud mindent megtenni. Többé-kevésbé kísérletezik ezzel az elmúlt időben és a hátlevő időben is, úgyhogy próbálok még néhány témát itt beszuszakolni a nem létező időbe. Igen. Ön említette Karácsony gergeit, hogy vele is beszélt helyről nézve, Budapestről nézve, a kettő között ingázva. Hogyan tekint ön erre a Városháza eladási történetre? Hát ugye én őszintén szóval ugye azért nem tudok ebben megnyilvánulni, mert Karácsony Gergelynek hiszek őszintén bevallom. Tehát addig, amíg nem csáfolják tényekkel, addig elfogadom, hogy ő természetesen nem akarta eladni, hogy egy olyan felvételt hoznak, ahol egy talán Fidesz közelének nevezhető ember állítása hangzik el, és az nyilvánvalóan nem bizonyít. A, tehát, vagyon, mert... a vagyongazdálkodás vezérigazgatója van benne a Városházáról, aki 2015 óta ott Igen. van, tehát azért az ő szavai, azok nem állnak szemben Gasberger Gyula vagy bárkinek a szavaival. Hát a Gasberger Gyulát eh, nem tekinti hivatalos, vagy szerintem elfogulatlan korrásnak. Karácsony Gergely, de erről tényleg kellene megkérdezni. Én elfogom mindaddig, amíg nincsen egyéb célfogat, én természetesen elfogom fogadni Karácsony Gergelynek azt a kijelentését, hogy ő nem akarja eladni a városházat. Értem, csak abban a világszemléletben, vagy abban a szemléleti módban, ahogy ön létezik, az egyik oldalon személyek véleménye áll szemben a másik személy véleményével, a másik, más esetekben pedig otatokkal is argumentál. Tehát azért én nem fogom elvitatni öntől sohasem a szimpátiának a jogát, bennem is ugyanígy él, csak azzal vigyázni kell egy a nagyhatalmú embernek még ebben a mostani, potenciális nagyhatalomban is, hogy a szimpátiája nevezessen oda, hogy elhomályosítsa a tekintetét, és ez nem Ácsónyingerre vonatkozik. Ez mindenkire vonatkozik. Jó, tehát valószínűleg az időm limitált a. Ebben, ne, ebbe, ezt, ezt, ezt egyáltalán nem ebben, Beszéltem nem ebben, ellenzéki ebben, ebben, akik fancsali módon, de tudomásul véve az győzelmét azt mondták, hát ugye a fancsaliság az annak tudható, hogy a saját maguknak Igen. szerettek volna ott vezető szerepet, de egyértelműek voltak a tekintetben, hogy támogatják önt. Önt, aki egyébként egy olyan frakcióban gondolkodik, hogy létrejön, nem létre még nem tudjuk, de egy olyan pártkezdeményben, amivel Gimesi György elmondta, hogy ő köszöni szépen az új kezdetet, nem óhajtja abba a, az a irányba vinni, Pálinkás József még megteheti, vagy Gémesi György és Pálinkás József együtt, hogy létrehozzanak egy ilyen pártot, az viszont a néppárt felé kacsingatna, mint ahogy az az itteni, itthoni tárgyalásaiból és a brüsszeli tárgyalásaiból is kiderül. Tehát azért ez egy nagyon faramuci ötvözet, ami létrejön, hiszen egyszerre csak azt veszik észre az ellenzéki pártok, hogy a vezetőjük nem elég, hogy nem le akarja váltani őket, hiszen ön azt mondja, hogy az ellenzéket le akarja váltani, de az a párt, amely egyébként létrejönne, az egyenest a néppártba ülne be, és ha fogadják őket a Fidesz távozása után, és nem, nem abba a közösségbe, ahol egyébként ők vannak, ezt az ötvözetet és ennek az ötvözetnek a terhelhetőségét permanensen érzékeli? Amit ön létrehozott, hát, akarva akaratlan. Na most az én vállalásom szintén abszolút pragmatikus. Ugye az az, hogy eddig az ellenzékben a zöldektől, a liberálisokon keresztül, a szociáldemokratákig mindenki valamilyen szervezet formában már megjelenik. A nagyon jelentős, konzervatív, jobboldali, jobbközép közösség viszont nem. És ezt a hiányosságot szeretnénk fotolni, aminek stratégiai jelentősége van, azzal, hogy Botpéter Ákos, Eszenszki Géza, Raskó György, sőt most mondhatnám Herényi hogy de mondhatnám polgármestereken, a, akár a Lengyel Robert kollégámat, akár Fülöm Zsolt, vagy Matkovics, egy csomó párton kívüli polgármesternek az értékrendjét még egy frakció vagy párt nem jeleníti meg most. Bár nyilván Pálinkás József, aki nagyon sokáig a Fidesz tagja és a Fidesz kormánynak vagy adminisztráciának része volt, nyilván fémjelzi azt az utat, amit véleményünk szerint minden tisztességes Fideszesnek követnie érdemes, nemzetesen, hogy az ellenzékre szavazzon. Tehát ezt az üzenetet erősítené az, hogyha egy későbbiekben majd a néppárt felé orientálódó konzervatív párt és frakció létrejön. Ennek abszolút stratégiai jelentősége van, ez a szocialistáknak, az zöldeknek és mindenkinek érdeke most az ellenzékben, hogy ezzel is erősítsük az ellenzéket. Tehát ezt a párt ezért fogjuk megcsinálni. Én ettől függetlenül mindent megteszek azért, hogy ez a párt vagy, vagy közösség vagy frakció létrejön, de belépni ebbe a választásokig nem fogok, hiszen a pártfüggetlen miniszterelnök jelöltséget a pártokkal való egyenlő bánásmód érdekében mindenképpen fő szeretném tartani. Két kérdés marad, az egyik az, hogy a szemlélek interjút részletesen itt nem fogjuk átvenni, mert arra már nem lesz idő, de ott is szembesítik önt azzal a kérdéssel, hogy ilyen messianisztikus elvárás van önnel szemben, vagy önnel szemben, önne, ön mellett, mert önnel szemben az ügy értelmetlen, annak megfelelni ember nem tud. De ön mennyire érzékeli azt, hogy tényleg van egy ilyen mesianisztikus elvárás az ön neve halatán. Különösen az ellenzék esetében, ugye a kormánypárt esetében épp ellenkező, és arra se lesz időnk, hogy azt a vuduzást, ami a Fidesz kongresszuson az ön személyét illette, azt végigvegyük, mert hát... Ha ön élt volna, és egy bábu lett volna, tehát egy bábú formájában lett volna jelen, hát akkor nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett volna. Igen, hát nyilván a messénisztikus elvárás kifejezés arra utal, hogy valakit olyat várnak el, amit nem tud teljesíteni. Független attól, hogy a valódi messiás, ugye a mi Jézus Krisztusunk, azt, azt gondolom, hogy teljesített egy nagyon sok elvárás, de mondjuk őse azt a, a zsidók által való elvárást, a földi el elhozza, nyilván nem ezt teljesítette. Tehát maradjunk annál, hogy a mesélszögős elvárása azt jelenti, hogy valakitől túl sok mindent várnak, amit lehetetlen teljesíteni. Tehát erre azt tudom mondani, hogy a lehetetlen én sem fogom tudni teljesíteni. Ezzel már előre érdemes számolni. Ettől függetlenül azt, amit Hódműzővásárhelyen meg tudtunk csinálni, azt országosan is meg lehet, tehát abban én továbbra is igenis hiszek. És tehát hogy... száfolja Orbán Viktor a tekintetben, hogy miközben a mi politikákkal az is jó jár, aki nem ránk szavaz, a baloldal politikájával azok is rosszul járnak, akik rájuk szavaznak. Hát nem tudom, hogy Orbán Viktor mennyire követte az én megszólásomat, de én már korábban... Többször elmondtam, hogy még a fideszeseknek is ránk érdemes szavazni az ellenzékre, mert azzal fog jól járni, és ehhez azért én szemben Orbán Viktorral azt gondolom, nagyon sok érvet is tudok tenni, bár nem kétséges egyébként, hogy az Orbán Viktor politikájával nagyon sok ellenzék is jól járt, érzed alatta. Tehát például az adó csökkentés, az mindenkinek jó volt, hát egyértelmű, senki nem fogja követelni, hogy több adót vegyenek el tőle, és ezeket az intézkedéseket az ellenzék egyébként meg is fogja tartani. Tehát efelől -e mindenkit megnyugtatott. De a másik oldalát nézve, tehát az, hogy ma már van olyan Fideszes polgármester, aki kijelentette, hogy ennél a rendszernél már minden jobb, hogy őt már semmi nem érdekli, csak ennek legyen vége. Én azt gondolom, hogy eljutottunk oda. Vagy amikor egy fideszes szavazó egy vidéki településen azt mondja nekem, hogy ő a vezérnek, Orbán Viktornak feltétlen híve, de most jót tenne neki négy év pihenés. Tehát, hogy most eljutottunk oda, hogy valóban a fideszeseknek is az az érdeke, hogy ezt a végtelen ezt küldjük pihenőre, Nyilván én nem csak négy évre gondolok. A korrupció a legfontosabb, hiszen minden mondatában, ami a Fideszre vonatkozik, ez hangsúlyozza. Az? Az a legfontosabb? Így van. Miközben megköszönöm a rendelkezésre állását, azt kérdezem öntől hogy november 15-én, tehát két nappal ezelőtt néhány név a Szpartakus kapcsán a partizán adásból felröppent, és ugye az Zónyi Híradó az nagy érdeklődés mutat ez iránt én kisebbet. De azt kérdezem öntől, hogy önt mennyire lepte az meg, amikor király Júlia hajdán volt osztálytársnőm, megjelent egy öntámogató rendezvényen. Ezt követően pedig itt fel nem fedett, vagy nem itt, hanem egyébként máshol se fel nem fedett kormány közeli források arra szólították föl azt a bankot, amelyben választott, vagy kinevezett. Most ezt pontosan nem tudom, tudnom kéne. A tisztsége volt, hogy attól válja meg, és meg is vált tőle. Mennyire számol ön azzal, ami. Itt volt, és egy egyedi eset volt, de ilyen egyedi esetből különböző helyeken többről beszámoltak, hogy akiket ön megnevez, és egyébként most még állásban vannak, amely akár állás összefüggésbe hozható a magyar állammal, akkor a magyar állam, a magyar kormány valamilyen módon leadja az üzenetét a tekintetben, hogy ezt nem látja szerencsésnek. Hát Orbán Viktor pártállamában ez teljesen megszokott gyakorlat, egyébként többek között ezért is érdeke az még a most Fideszre szavazóknak is, hogy soha többé ne szavazzanak a Fideszre. Hát Természetesen meg kell érzem azonban, hogy nem én hoztam ilyen kellemetlen helyzetbe Király Juliát, hanem ő vállalt felszólalást egy, igen, egy téren. téren pontosan, és ezután érte őt ez a támadás, illetve kellett lemondjon erről a megbizatásáról. Egy nagyon közeli rokonom nem olyan régen egy egyébként egyházi intézményből egyértelműen is deklaráltan azért kellett távoznia. Mert én hozzám közel áll, közel rokkoni viszonyban, tehát önmagában azt, hogy a hozzám, vagy az ellenzékez köthető személyek elveszítik az állásukat egy fideszes totalitárius pártállamba, az sajnos megszokott. Ezért kell még egyszer mondom, minden tisztességes embernek harcolni ez ellen, és leváltani a Fideszt. Ugye a KBC bankban betöltött igazgatósági tagságáról. Köszönöm a rendelkezésre állását, köszönöm és köszönöm akkor 2021-ben még egy alkalommal vendégül látnám. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok Viszont én további szóval, szép napot. Ebből a sebességből kikövetkeztethették, hogy némileg belenyúltam a következő programjába időileg. Hát igen, ez majdnem egy kerek óra volt, 9 óra van, és 8 óra 4 perckor pontosan vagy 8 óra 5 perckor kezdődött, mert a telefonból. eltűnt a telefonszáma. Hát kivételesen meg fogom tagadni magamat, mert 9 óra 12-ig maradok, és ezt a 12 percet, ezt fenntartom önöknek arra, hogy telefonálhatnak. Ha nem telefonálnak, nem telefonálnak, akkor nem is biztos, hogy 12 perc lesz, három percnél biztos, hogy több lesz. Összerámolok, és két dal fog itt elhangzani. Ezeknek együtt ki kéne tenni 12 percet. Ez most 10. Most igen. Hm. Ez így jó. Holnap biztos, hogy lesz kisambrus, Ő arra kérte engem, hogy ne legyen tovább az interjú, mint fél óra, tehát 9 óra 33 perckor vége van. <coughs> Fürjes Balázs még nem reagált. György is Benedek 8 órától lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Két dolog volna, ugye jó hallottam, hogy Márki Zaj, Péter azt mondta, hogy a pártok egy kapnak választási támogatásra. Zárom. Ezt mondta. Akkor ezt, ha mindegyik ellenzéki párt megkapja, akkor szerintem nekik gazdagon lesz pénzük, de ezt ugye egyre használják fel, azt mondjuk megkérdeztem volna tőle. El, egyrészt én azt mondom, hogy miközben én se ajánlom önnek, hogy mit kérdezzen, úckodjon attól, hogy nekem ajánlatot tegyen a tekintetben, hogy miért, mit kérdezzek, de akkor nézzük, akkor vannak a szocialisták, van az LMP, az két milliárd, van a DK, az három milliárd, a jobbik az négy milliárd, és attól tartok, hogy az ő kampánya és ezeknek a pártoknak a kampánya szétválik. Tehát például megkérdezni Márki Zai Pétertől, hogy ezek a kampányok mennyiben oszlanak meg az ő kampányára és a pártok saját kampányára, ezt talán mégse tőle kérdezném meg, ha rossz néven veszi akkor is. De nagyon szépen köszönöm építő jellegű telefonját. Még egy dolog, vannak emberek, akik interjú alatt nekem sms küldenek, ők ugye relatíve hozzám közelebb állnak, hiszen tudják a telefonszámomat. Ön, aki tudhatja az e-mail címemet, hogyha egyébként úgy gondolja, hogy ez egy fontos dolog, Eltelt annyi idő, hogy tudott volna én egy e-mailt a dörö.fialajannoskukat.gmail.com e-mail címre. Önök látják azt, hogy én interjúk közben is használom a telefonomat, ami nem azért van, mert a magájellegi dolgaimat végzem, hanem egyszerre próbálok több mindenre odafigyelni, hogy egyébként ne nagyon érhesse szó a ház elejét. Ha önnek ilyen építőjellegű javaslata van, legközelebb ezt megírja, dörö.fialajannoskukat.gmail.com, és higgy Hogyha azt egyébként arra alaposnak tartom, el fogom mondani, szükség esetén, hogyha nem tiltja le, még a nevet is elmondom. Nem a sértődöttség van bennem, csak a műsor szervezet működési szabályzatát ismertetem önnek. 061-712-42, figyelek, ha van Figurát. Egymás hegyén hátán a cicák és kutyák A felfordulás túl nagy, tovább nem mehet Csináljatok rendet, gyerekek Majdnem kifelejtettük doktor gubót És a futó. Végtelen udvariasan, tehát én nem is emlékszem Jó, egyrészt nagyon szeret beszél, már ki de nyilván valóan tele van a naptárja Mások általában valamilyen módon emlékeztetik az illetőt arra. Általában a kis hozzáállása lehető legjobb, hogy előtte, hogy véges az idejük. már Zayi -e tekintetben 061 712 -42 -9 óra 5 perc van. 5 millió ezer a beoltott, 10 az új fertőző, tehát 5 volt tegnap, 5 ezer valamennyi, 10 elhunyt 178 beteg. 5852 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 565-en vannak lélegeztetőgépen. Vigyázzanak magukra, tényleg. Vigyázzon ránk a jó Isten. Megfelelő rész aláhuzandó. 01.712.42 először Igen. Jó reggelt kívánok, Nagyatila vagyok, Kövesről, és a Márkizaj beszélgetést végighallgatva azt a furcsaságot vettem észre, hogy Márki Zajnak önmagában még akár igaz is lehetne, amiket elmesélt, hogyha nem olyan erőkkel szövetkezett volna, vagy nem olyan erők állnak mögötte, vagy nem olyan erők tolják maguk előtt őt, és így gondolok itt az általunk, ugye az általam is ő, hazárulónak, és ő, az országnak sok kárt okozó gyógycsájnklán állna mögötte, akkor önmagában igaza lehetne. De ezzel az egészet lerombolja, hogy azt a családot és azt a párcsaládot képviseli, Hiába igyekszik ő ugye, akár ilyen jobboldali frakciót létrehozni, tehát teljesen hiteltelenné teszi, és valóban nagyon jellegzetes az a trójai faló, tehát mindenképpen én úgy tartom, hogy, hogy ő a, a baloldannak a trójai falóba, miután fölismerték, hogy a saját arcokkal, a saját... ha hát, belülről ezt a helyzetet, nem biztos, hogy ez lenne a véleménye, trójai falóvat ilyen fancsali képpel sehol nem vártak mert trójai falovat sehol se várnak. 0 1 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor legközelebb holnap, csütörtökön 18-án találkozunk 6 óra után, de még 7 óra előtt. A két időpont között megtalálható vagyok a dörö.kisdkisr.fialajanos.kukac.gmail.com e-mail címen, amit ma biztosan lehet tudni, hogy... 8 órától Györgyev is 9 órától pedig kis ambush lesznek a vendégeim, a többit nem. 061, 712, 42, senki többet?